Des de la Regidoria d'Infància i Adolescència i el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Figueres es promou la redacció i aprovació del Pla Local d'Infància i Adolescència de Figueres pel període 2013-2016, la redacció d'aquest pla és fruit de la detecció de la necessitat de crear un instrument per la planificació de les respostes locals que es donen per atendre les necessitats dels infants i adolescents i es concep com una eina de planificació per tal de fixar les línies estratègiques de l'actuació municipal amb l'objectiu de vetllar per la preservació dels, dels drets dels infants i adolescents de Figueres. El pla té com a principal característica la transversalitat amb uns propòsits i una metodologia que han d'ajudar a ordenar i definir les actuacions municipals en matèria d'infància i adolescència. Vist l'informe de la CAP de, del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Figueres, on exposa la conveniència de l'aprovació del Pla d'Infància i Adolescència 2013-2016 que figura el document adjunt, la Comissió Informativa de Territori i Serveis de les Persones proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el Pla Local d'Infància i Adolescència de Figueres 2013-2016, que s'adjunta a l'expedient, i segon, autoritzar a l'alcaldia-presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per l'execució de l'acord anterior. Bàsicament, només vull remarcar doncs això, que és un, que és un pla que vol ser un, un instrument de planificació i avaluació de, de totes les polítiques i actuacions i serveis d'infància i adolescència que, de la ciutat i que ha de ser o volem que sigui per, serveixi per atendre i protegir i promoure el benestar de, dels infants i adolescents i remarcar la transversalitat del pla i que la flexibilitat i que, que sigui un pla per poder treballar en xarxa i per posar en comú recursos equipaments i entitats molt bé, moltes gràcies. Uh, intervencions, uh, comencem pel senyor Joan Font. Sí, molt ràpidament. El vot de la CUP serà afirmatiu. Uh, celebrem l'elaboració del pla. Només sí que demanem a la, a la regidora i confiem que sigui així, doncs, que, que no es quedin aquest pla, que realment s'apliqui i es, es facin polítiques de, en, en tot el que es proposa en el pla. Uh, regidora Mireia Mata. Gràcies, senyor alcalde Occidental el nostre bo també serà afirmatiu hem fet una lectura d'aquest pla la, tenim la sensació que s'ha fet una, una bona feina és una feina molt descriptiva segurament doncs, aquí li faltarà desenvolupar doncs, tota la part de, de, de projectes a aplicar nosaltres sí que tenim un, una, no sé si dir un retret o una alimentació i és que aquests plans el que diu la teoria i fins i tot a vegades la pràctica és que van bé quan hi participa molta gent i jo crec que la transversalitat d'aquest pla s'ha quedat a un nivell absolutament institucional no ens consta que les entitats doncs, que treballen amb infants i adolescents a la ciutat de Figueres hagin estat convocades i el que és segur és que els grups de l'oposició hem estat convidats doncs, a participar i a dir-hi la nostra, cosa que ens hauria agradat ni que fos doncs, efectes d'aportació. Per tant, no. Eh... Insisteixo, el nostre vot serà afirmatiu, però sí que m'agradaria doncs, fer aquesta, aquesta ressenya i dir-los que almenys per part del nostre grup municipal doncs, estem oberts i ens oferim doncs, a poder-hi participar perquè ens agrada formar part d'aquests doncs, projectes que no són de govern sinó que són de ciutat. I a més a més també els convidaríem doncs, a fer partícips doncs, a les entitats de la nostra ciutat que treballen amb infància i adolescents. Finalment també ens agradaria fer un preg, que el podria fer també a preguntes, però crec que pel tema és adient fer-lo ara i és demanar que l'Ajuntament de Figueres estudiï la possibilitat de la creació de l'òrgan municipal del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya, que ha sigut aprovat per, per acord de govern el 27 de juliol passat. Aquest, com segurament sabeu, doncs és un Consell Nacional, doncs, aquest sí, amb molta participació d'infants i adolescents, ens consta que ha tingut una bona arrencada i està funcionant bé allà on s'ha implementat, i en un dels seus punts doncs, eh, diu, regula la creació dels Consells de Participació Territorial eh, que, ha, que han d'impulsar els ens locals i preveu que també se'n puguin constituir a nivell municipal o supramunicipal. Doncs, ens agradaria que el govern Figueres, que manifesta, Figueres, que manifesta doncs, aquesta voluntat de treballar en infància i adolescència, faci servir també aquesta eina. Alguna, alguna altra intervenció? La senyora Olmedo? Gràcies senyor president, ben bé, nosaltres amb la mateixa línia i donarem tot el suport, però si sí que ens hagués agradat doncs que ens hagués incomidat, si res més nou participar no, que ens el vàrem passar, i, eh, gràcies. Per respondre, a la regidora Marcases. Gràcies. Uh, només dic que la intenció és ben bé que no es quedi en el paper aquest pla que justament... Eh, és només una primera passa i que sí que la intenció és que sigui completament participatiu i d'anar fent actuacions eh, que, que pugui participar tothom. Alguna qüestió sobre el Consell Nacional? Que es vulgui comentar. Sí. Si em permet. Eh, tenim recollida aquesta, aquesta intenció eh, perquè justament el pla... Aquest pla d'infància i adolescència el, el que preveu, en aquí és, és un document marc, diguéssim, i el que preveu és que cada, per assolir aquests objectius que estan marcats amb aquests indicadors que també estan situats es pugui, i si vagi afegint cada, cada any, una denda amb les actuacions concretes i està, i està previst que hi hagi aquests consells eh, participatius ja no només d'infants i adolescents sinó també de, de totes les entitats de Figueres. El que passa que es va iniciar eh, i, eh, el fet, el, el fet de fer aquest pla a nivell tècnic perquè va costar molt definir eh, quina estructura hi volíem donar i vam pensar eh, que, el, que el, el, la qüestió aquesta eh, era bueno, si l'obríem massa Eh, donaria peu a que s'allargués molt la confecció d'aquest pla i per tant vam dir a partir de que estigués fet és quan entrem a que hi hagi la participació total de la ciutadania perquè a més a més eh, cal pensar que aquest pla està també dins del pla educatiu eh, és transversal i cobreix també el pla educatiu d'entorn i el pla estratègic d'educació i formació eh, i una de les parts sí que és important aquest Consell d'Infants i Adolescents a nivell eh, nacional que també tenim una proposta eh, de eh, i aprofito la per comunicado-, ho d'entrar de, amb el Consell d'Infants d'UNICEF també ens ho van, ens ho van sol·licitar eh, i això està encara més a les besoles encara Alguna altra intervenció? No? En tinc que s'aprova per unanimitat? El punt número 6, que és un dictamen relatiu a aprovar un conveni de col·laboració amb Circus Art Foundation per a l'organització del Festival Internacional de Circs de Figueres dels anys 14, 15, 16 i 17. Té la paraula per defensar-lo el segon tinent d'alcalde, José María Godoy. Moltes gràcies, president. Moltes uh... Tal com diu el text del dictamen, a la part expositiva eh, bé és de tots conegut l'interès de la ciutat en aquest festival. Eh, ha fet que Figueres en aquests dos anys, 2012 i 2013, esdevingués una ciutat de referència en l'àmbit del Circa Catalunya i a Espanya amb bons resultats a nivell cultural, artístics i de repercussió mediàtica. Eh, la feina que s'ha fet des de Circus Arts Foundation eh, doncs ha estat una feina molt important perquè sense, o sigui, és, és un tipus de festival que d'alguna manera només és la fundació aquesta fundació que ho hagués pogut fer eh, i per tant també l'interès de fer aquest conveni. Ens interessa consolidar-lo eh, eh, fer-lo que sigui cada vegada que es pugui anar creixent amb gran èxit de públic i a nivell artístic Uh, i per això també hi ha dos informes del servei de, del cap de, del servei de cultura i del cap de servei de promoció de l'àrea de promoció econòmica uh, en, en aquests dos aspectes informar uh, com ja és conegut per la premsa que l'any 2014 es preveu uh, fer una dotació de 110.000 euros el 2015 de 115.000 el 2016 de 120.000 i el 2017 de uh, 120.000 també i uh, i això es fa d'aquesta manera perquè es pugui preveure les partides presopostàries eh, cada un d'aquests anys eh, que, perquè es pugui dotar aquesta partida. Per tant, en base als antecedents exposats i tothom eh, la, tots els regidors que estem aquí tenim, eh, hem vist el conveni i l'hem pogut llegir i estudiar, hi ha altres aspectes com estudiar d'anar doncs, creixent del 2012 de poder declarar Figueres ai, el 2018 poder declarar Figueres ciutat eh, del circ eh, doncs, es proposa aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Figueres i Circus Arts Foundation per l'organització del Festival Internacional de la Circa de Figueres dels anys 14, 15, 16 i 17 segons el text que s'adjunta a aquests acords i facultar a l'alcaldessa, presidenta, la realització de tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors. Intervencions. Senyor Joan Font. Gràcies. Eh, abans que res volia fer constar perquè, perquè sí que hagi reflectit a l'acte l'opinió del grup municipal d'iniciativa que no ha pogut assistir al, al ple però m'han demanat que, que fes que, que llegís jo doncs, la, la, la seva opinió, m'han dit que, que ells no veuen bé signar un conveni amb una empresa que té pensat portar espectacles amb animals de la ciutat de Figueres. Per tant, no dic aquí perquè quedi, perquè quedi per escrit. L'opinió de, de la CUP, el comentari que farem, va en dos, en dos parts, una part centrada en el format i una part en el contingut, perquè fa el format lamentem que encara no s'hagi trobat una forma legal ben feta per fer convenis d'aquest estil, perquè veiem que igual que va passar amb el conveni de l'acústica, el secretari ens fa un informe eh, bastant clar en què ens diu que això no és un conveni, sinó que és un contracte amb una empresa privada i que, per tant, no se segueix la legalitat que s'hauria de seguir. I ens, i ens sap greu doncs, que, que encara no sàpiguem com solucionar aquestes coses. Perquè fa el contingut... Eh, Volem fer constar primer que som molt favorables a posar facilitats a, a, a, la, a la creació de noves iniciatives culturals a la ciutat, com poden ser a l'entorn del CIRC. El que no tenim tan clar és l'aportació la, econòmica que es fa des de l'Ajuntament. En passarem en dos anys de donar-hi 25.000 euros a donar més de 100.000 euros. Em, I nosaltres entenem que això són molts diners... Per un costat, creiem que són molts diners perquè més comprometen en un futur eh, els pressupostos dels anys, dels anys propers, perquè és un festival que tot just està començant, ja s'ha comentat, però és veritat que l'acústica abans de tenir el primer conveni seriós havia fet unes quantes edicions i s'havia consolidat a la ciutat, però també perquè eh, no tenim clar que ja no per nosaltres, ja no per la CUP, sinó que cap, cap al mateix govern sigui realment una prioritat i sigui una cosa estratègica el tema del cirque a la ciutat. I ho diem perquè no veiem que la, la, que l'Ajuntament o que el Govern hagi fet passos per anar més enllà d'aquella carpa que estarà instal·lada en el, en el Firal segurament perquè doncs no, no s'entenen amb els del Castell. Hem... Ens sap greu que en el conveni no es parli de tot el que es fa en el circ a l'Institut Montoriol i de que es busquin em, relacions entre el festival i el que es fa allà. Ens sap greu que en el conveni no es tracti d'oferir tallers gratuïts a les escoles. En sap greu que en el conveni no es tracti d'acostar el, el circ al carrer per la gent que no, que no pot pagar una entrada o fins i tot com a manera de que la gent que ve de fora en el circ Um, s'estigui més per la ciutat i sortir a passejar més allà de la carpa. Um, entenem que si sí, per l'Ajuntament la, això no és una prioritat, pel govern no és una prioritat, uh, destinar aquests diners i pels futurs anys doncs és, és precipitat. Moltes gràcies. Uh, la Mireia Mata, sisplau. Gràcies. Uh, bé, nosaltres entenem bé que qualsevol empresa que tira endavant una iniciativa doncs... Uh, és una, bueno, fa, fa un acte de valentia i té necessitat doncs, de sentir que en els propers anys doncs, tindrà un recolzament sostingut de la seva iniciativa. Ho veiem en el circ, ho veiem amb l'acústica, però també ho podíem veure amb qualsevol de les més de 100 entitats que Figueres està treballant. Jo crec que a totes les entitats els hi ha agradat molt tenir convenis de plurianalitat. Per això, com deien Joan Font, crec que és important poder resoldre aquest tema a nivell doncs, formal que, perquè crec que no, no, és, no és una bona situació la que tenim ara que cada vegada que fem una plurianualitat doncs el senyor secretari ens faci un informe desfavorable i crec que és un tema que ens hauria de preocupar. Pel que fa al tema del circ, eh, com deia, ens sembla bé doncs, que estirin davant una iniciativa de circ, però ens sembla precipitat, ens sembla molt precipitat doncs, que hi ha el segon any de l'edició d'un festival, eh, que a més a més ha sigut un festival que que ha sigut molt tempestuós diguem-ho així, el primer any ens van explicar que la gràcia total d'aquest festival era que es fes el castell de Sant Ferran i aquell any ens han explicat que no, que fer-ho a Sant Ferran ja no tenia tanta gràcia sinó que, se, que estava molt i molt bé que es fes al polígon. Per tant un festival tan jove, eh, de moment tan, tan accidentat, ens sembla que encara no hauria de ser mereixedor d'una pluralitat que se costa el mig milió d'euros que un dia ho serà, és possible, segurament, però la nostra proposta seria una altra, fem-li una plurianualitat de dos anys i d'aquí dos anys la revisem i si ho han fet molt bé, doncs fins i tot ens plantegem si necessiten més diners i si no ho han fet tan bé, doncs potser no tant. L'altra cosa és que d'aquí quatre anys, al final d'aquest conveni, no sabrem ni quina serà la situació econòmica de, de l'Ajuntament de Figueres ni de la ciutat de Figueres, i potser necessitarem molts més diners per garantir prestacions socials que diners per donar a un festival que a hora el que fa és espectacles de pagament. Les comparacions són odioses, però crec que en aquest cas amb la, la comparació amb l'acústica és inevitable. L'acústica no va tenir una plurianualitat assegurada fins al sisè any de la, seva, de la seva activitat, quan ja estava totalment consolidat i totalment demostrat que era viable. I l'altra cosa és que nosaltres no posem en dubte de que el festival de circ sigui un festival que aporta moltes coses i molta activitat econòmica a la ciutat de Figueres, però només podem fer un acte de fe. Vull recordar que l'acústica, quan feia una setmana que havia acabat, va presentar un informe d'impacte econòmic en aquest, en aquest consistori i que, en canvi, encara estem esperant un informe d'impacte econòmic de, del CIRC. Per tant, podíem fer un acte de fe d'una durada d'un any o dos anys, però fer un acte de fe a mig termini ens sembla que, que és massa demanar. Per tant, el sentit del nostre vot serà contrari. Moltes gràcies alguna altra intervenció si plau senyor Caselles? Sí gràcies senyor Toro seny. Caldo accidental. Eh, Mir nosaltres ens debatem entre el no i l'abstenció i esperarem a... a la votació volem veure també la posició del grup popular però mirenm perquè és això nosaltres al el programa electoral portàvem com a aposta per la ciutat el tema cultural i la recuperació del castell això del circ ens semblava bé per les dues coses eh? la del castell ja l'hem perduda pel camí d'una manera no sé estranya estranya perquè primer era, com deia la portaveu d'Esquerra Republicana una prioritat total fer el castell i tot el que ha deixat de ser uns hem barallat amb la gent que governa el castell no ho aconseguim recuperar etc. etc pàgina 20 però miri, i ara es fa el clos de fires i això no ens acaba d'agradar fem un acte de fe, jo no hi ho entenc res, és de a dir, que el grup socialista s'ha doncs d'informar, però al final és una carpa allà instal·lada, més o menys grossa, més o menys maca, però no, no té cap valor afegit com tenia en el castell. Però sí que vull anar la qüestió de l'acte de fe que estàvem parlant i aquesta quantitat de diners que, que hi aportarem. Efectivament, l'acústica va ser el 6è al sisè any i amb, amb, amb interès notable del grup socialista en aquell moment i amb, amb, amb batalles per aconseguir-ho. Però mirin, és que no n'hi ha cap d'estudi d'impacte, si, si agafem l'espedient que provarem avui podem constatar com s'ha fet tot el que hi és una pagineta escrita per el senyor Carvajal amb un acte, jo diria que allò sí que és un acte de bona fe i a més a més ens explica que el festival de parlada doncs, té un, un estudi d'impacte econòmic fet per Deloitte en el que diu que són 12 milions o que impacta la comarca l'acústica doncs, té al cap de poc d'haver-se celebrat un estudi fet i avalat, una companyia que es diu Sòcol, però avalat per la, per la Universitat Autònoma de Barcelona que diu que té un impacte a la ciutat de 2.200.000 o 2.900.000, no recordo ara exactament, però hi ha una feina feta. Aquí no s'ha fet cap feina, a part de constatar per al tècnic de promoció econòmica que, bueno, que sí que té un gran impacte de la premsa, home. Tenir un gran impacte de la premsa, no sé si, no sé si justifica que seria rient, permetin-me el terme col·loquial, 100 i escaig mil euros a l'any. Penso que seria una bona posició fer-ho d'any en any, aviam què tal va la cosa. Una altra qüestió que ens estan dient, eh, no, és que té una gran repercussió. En el mateix estudi del senyor Carvajal ens diu que el 38% de les persones que hi varen assistir provenien de la ciutat de Figueres. No hauríem de parlar doncs, de l'impacte que té això que el 24% provenien de la comarca i que només un 9% provenien de fora de l'Estat i que el total, el 25%, provenien de Catalunya. Ostres, això també entra en contradicció amb aquest, per tant, fora bo que hagués fet aquest estudi d'impacte econòmic. Ens assumem també la posició d'iniciativa pel que fa als circ amb animals, els eh? grups socialistes a tots els municipis en els que han estat almenys en el govern, han anat subscrivint aquestes mocions i nosaltres no volem pas fer-ho diferent. Per tant, escolti, ens aguardem fins al moment de la votació el nostre no, el nostre sí, també ens agradaria saber quina és l'opinió del, del Partit Popular respecte. Moltes gràcies, senyor Almedo. Sí, gràcies. Bé, doncs nosaltres farem una extensió perquè bueno, hi ha tres o quatre punts que no veiem prou clar nosaltres sí que li puc dir que en el mes de març, el 14 de març varen presentar una instància doncs, demanant doncs, justament això no? aquest impacte econòmic, hores d'ara doncs, bueno, pràcticament farà un any i no ens ha arribat no sé si és, eh? Vull dir, estem esperant llavors jo crec que això hauria sigut important per fer una valoració doncs, una mica més convincent de dir bueno, doncs, aquest impacte ha sigut molt bo, doncs val la pena doncs, no? després dues coses una altra cosa també pensem que es podia haver fet doncs, un conveni d'aquí dos anys, perquè és clar les eleccions seran el 2015 llavors vol dir que això hipotecarà doncs un possible una altra, una altra persona, un altre govern, que, ai un altre partit que governi no? eh, després una altra cosa també no queda ben clar, doncs tal com deien els companys tot el tema del castell perquè clar, no té res a veure, l'any passat es va fer el polígon i l'anterior es va fer el castell i clar, allà va quedar simplement doncs, com un cirmès, no? llavors bueno, el castell sí que va quedar com una cosa doncs, més majestuosa o bueno, molt millor no? i de passada doncs, també doncs, el que interessa és també fer promoció del castell i que, que pugui doncs, venir més gent no? a visitar-nos i a Figueres i, bueno, i això crec que també seria interessant. I, bé, i llavors està bé per l'altra banda, l'altre punt és que continua doncs, a haver doncs, un informe del secretari que, bueno, que considera que no s'ajusta la legalitat i per tant doncs, nosaltres doncs, farem un pot d'extensió perquè clar, sí que creguem, a veure, poder, que haver començat dient que és bona cosa, nosaltres som partidaris, vull dir que ens va agradar i que bueno, tot lo que sigui per reactivar doncs, en Figueres i la comarca Doncs és bo, però dic el mateix, no? comencem, doncs ens expliquin bé les coses, que els puguem analitzar, i no que ens per la premsa, perquè és que el dia que estàvem aquí, a la comissió informativa que vostès en parlaven, o abans de parlar, doncs, bueno, ja va sortir no sé quin diari, si era el diari ara, doncs que ja es donava per fet, que, que, bueno, que ja es feia el conveni. Doncs jo crec que és avui el conveni, perquè és que si no s'aprova, doncs no hi haurà conveni. i Llavors, bueno, hi ha una sèrie de coses que val la pena, i insisteixo, doncs que ho fem bé, i poder crec que arribaríem a més acords dels que no arribem. Eh? Gràcies. Moltes gràcies per respondre el senyor Godoy Una part jo i una part tu sí, part. Moltes gràcies president Aviam Si cas jo respondré o, o argumentaré o intentaré explicar la posició del govern en diferents aspectes dels que han anat sortint eh, i en tot cas a la part de, del tema de, del conveni la part més tècnica el senyor Toro els explicarà la, la nostra posició Uh, pel que fa als animals uh, bé, el que hi ha el compromís de, de, de l'organització és que els animals no siguin animals salvatges, que siguin els que estiguin en les millors condicions uh, que es poden exigir amb un espectacle d'aquest tipus i també ja ha, va haver-hi el debat en el seu moment en aquí i per tant el, el, el passo una mica per sobre i uh, però el fa a la part més important que ha anat sortint reiteradament de la comparació amb acústica que es va donar al conveni en el sisè any eh, i el primer conveni del sisè any, aquí ho fem en el tercer eh, bé, val a dir que també estem parlant d'uns espectacles totalment diferents, amb unes característiques totalment diferents eh, amb una progressió eh, que no es pot comparar eh, el, tots coneixem la progressió de l'acústica que va anar molt bé però va anar pujant molt a poc a poc però clar, estem parlant que el festival del circ doncs, l'any passat va tenir una assistència de 35.000 persones és clar, una activitat que hi ha 35.000 persones eh, amb, un, amb una potència d'espectacles que tots són eh, artistes que venen d'arreu del món eh, té uns costos i, eh, totalment diferents i per tant és d'interès per la per la ciutat, pel govern, en tot cas, de, de donar-hi aquest, aquest recolzament i afiançar eh, aquest, aquest festival que realment vinguin al circ. Per la part del Castell, eh, l'alcaldessa en, en la comissió informativa, si no recordo malament, també va comentar que ella, si fos per ella, li agradaria que el festival fos al Castell. Eh, però bé, les circumstàncies també es va debatre en aquí, Uh, tot plegat, tota la situació del castell i de fet d'alguna manera uh, el que es va valorar l'any passat és que tots els aspectes de mobilitat i de seguretat uh, estan totalment garantits en l'espai de, on està actualment i en, i, en el, i en el conveni per això es deixa, es deixa clar que les edicions aquestes es faran en aquell, spa, en aquell espai i uh, Fesment en algunes eh, puntualitzacions que havia fet el, el senyor Font eh, en relació a, a, a la relació que té el a la ciutat de Figueres, per a dir que hi va haver, hi van haver en aquest últim any i, primer, eh, i en el primer també moltes activitats transversals a nivell de la ciutat d'Exposicions i, eh, i la relació justament amb l'Institut Narcís Montyl, sobretot el primer any, que aquest any hem de veure com es canalitzarà, perquè malauradament el professor que feia totes les activitats del circ, eh, que és en Pepi Bernó, eh, doncs enguany ja no és el Narcís Monturell, sinó que està a l'Institut de Bescanó, ahir de Besalú, i justament em va enviar un correu que està interessat venir amb l'Institut de Besalú a veure les actuacions. Eh, però pel que fa a, les, eh, a la relació amb altres eh, entitats, es van oferir i va haver-hi espectacles en diferents llocs eh, de la ciutat i de, de petits espectacles de, gratuïts per les escoles, eh, que en van fer poques i la idea és de, que, de, de que cada any es puguin ampliant això, que es pugui, que hi hagin que puguin fer petits números de circ en a les escoles. Una cosa que no va sortir a la premsa, eh, que també és d'agrair perquè el promotor va creure que no era necessari que sortís, doncs també es va fer, Uh, uns artistes van anar a la presó de Figueres a fer un espectacle gratuït a la presó i això no va sortir en lloc. per tant aprofito aquest, uh, de, bueno, ja el no volia que sortís, però ja que hi ha aquestes aquestes comparacions doncs per què no uh, doncs comentaren aquí ehm uh, Bé, en general és, és eh, en global una mica tot plegat. Eh? Ja per una banda jo crec que el, el tema de, del contracte, la durada del contracte, la conveniència o no de fer-lo ara o esperar uns quants anys més, eh, em sembla que més o menys he donat la meva opinió sobre tot. Moltes gràcies. Fem algun comentari sobre... Eh, em penso que la part més consistent de totes les argumentacions ha estat la qüestió de l'impacte econòmic que genera el Festival del Cirque en la ciutat de Figueres, que seria la que en última instància justificaria eh, la signatura d'aquest conveni per la eh, contingut econòmic que té. I en aquest sentit, a veure, 35.000 persones, com ens esmentava el tinent d'alcalde, són un estudi d'impacte econòmic eh, bastant consistent, en el sentit que el eh, Museu del Joguet al Museu de l'Empordà, Castell de Figueres tenen aproximadament aquest nombre de visites anualment. Per tant, eh, estem parlant de que en aquí a Figueres, una eh, acció eh, concentrada en uns pocs dies d'una etapa, eh, com és el mes de febrer, en el que l'activitat és minsa, es genera una activitat econòmica que altres eh, instal·lacions o eh, equipaments municipals generen amb tot l'any. Evidentment és gent molta de Figueres, però molta també que ve d'altres poblacions i que quan venen aquí generen una despesa i eh, no he sentit a cap dels comerciants, restauradors, hotelers protestar per al fet de que s'estigui posant en marxa una activitat com aquesta que em penso que tots per a tots és reconegut que aporta i aporta bastant a Figueres. Repeteixo que eh, ja l'estudi d'impacte econòmic ve donat per aquestes 35.000 persones que eh, ja han vingut en aquesta darrera edició. Per tindre més clar eh, quin serà l'impacte econòmic de darreres i eh, properes eh, edicions, hem posat en marxa com vostès recordaran eh, la monitorització de eh, tots els aconteixements que es produeixen a Figueres a través d'una eina que s'està desenvolupant en aquests moments i que permetrà després d'haver Posar, de ser posada a disposició dels tècnics municipals fer aquest estudi de tots i cada un dels aconteixements que es produeixen a Figueres, no tan sols d'aquests bàsics i principals com són el Festival del Circo o l'acústica sinó de tots i cada un d'ells aquesta, repeteixo, és una eina que tindrem properament i quin adiestrament en la seva utilització ens permetrà que el primer aconteixement, esperem, sigui el que el, festi el proper festival del circ que puguem ja fer aquesta monitorització d'aquest impacte econòmic. Però, que repeteixo, no ens preocupa perquè sabem que serà enormement positiu donat que 35.000 persones, són moltes persones, que deixen uns imports a la ciutat que eh, després veurem amb aquestes enquestes personalitzades quins poden ser però que està clar que els han deixat. Sobre la qüestió de, eh, que ha esmentat el regidor de la CUP, el senyor Joan Font, sobre la participació ciutadana, sobre la participació més intensa, entenc que desenvoluparem, desenvoluparem tantes accions i sobretot el que demanem és que es faci un exercici de posar a disposició de la regidoria quines accions concretes s'entén que poden ser beneficioses i tindrien utilitat pràctica i eh, entre tots eh, aconseguirem segurament acostar el circ al carrer que era una de les eh, demandes que es produïen per part del regidor en quant al contracte i l'informe negatiu que emet el senyor secretari estem en un cas en el que explicat d'una manera concreta podríem dir, a veure, el senyor secretari ens eh, esmenta que això no és un conveni que és un eh, contracte i que per tant això tindria que anar a licitació pública i nosaltres sabem que posar a licitació pública un aconteixement com aquest tindria eh, unes dificultats que exposaré en aquests moments podem posar a licitació i podem demanar a les empreses i a les persones i a les entitats que fan activitats de circ que concorrin aquí a Figueres amb determinades condicions amb un plec de condicions que establiríem i hauríem de fixar unes regles per escollir aquí millor per fer aquest festival del circ que pretenem fer. Ara, el que tenim molt clar és que, com ens diuen sempre des de contractació, hi hauria un punt que seria la fixació del preu que si algú rebaixa molt el preu tindria més punts que qualsevol altre que fes aquella mateixa activitat. Eh, per tant, la dificultat de fixació per manteniment de la qualitat de l'esdeveniment que es pretén fer és que quelcom que xoca totalment amb les pretensions que té Figueres de fer un festival del circ de referència que permeti arribar a l'any 2018 i poder fer l'any eh, del eh, el circ en aquesta ciutat i entenc que el procediment per aquesta altra via ens donaria bueno, una cosa totalment diferent al que nosaltres pretenem. En quant a la recuperació dels espais on es celebra aquest festival, és evident i em penso que a tots ens agrada moltíssim l'entorn del castell, però en aquesta darrera edició es van posar de manifest dificultats d'ordre pràctic que ho feien inviable en tant que eh, el que és el Consorci del Castell demanava que l'activitat eh, principal es fes no en la plaça d'armes, sinó en aquella part de darrera a la zona de l'hospital i de la presó, que eh, impedia que es complissin els requisits de seguretat per eh, poder desenvolupar aquell festival eh, amb les de, el, els requisits exigits motiu pel qual, tots és conegut, es va optar per anar en aquesta altra nova ubicació que s'ha revelat com a mínim molt funcional i molt pràctica. I el fet és que ha tingut un enorme èxit perquè l'afluència de públic ha estat molt intensa. Si podem recuperar-ho, estem oberts evidentment, a poderguer-ho recuperar amb un entorn magnífic que permetria donar-li un caràcter ademés especial i monumental però de moment, repeteixo, hi ha funcionalitat i pràctica que permet desenvolupar-lo amb tranquil·litat. I eh, entenc que amb això eh, he respost més o menys a les qüestions i salvo que hi hagi alguna altra intervenció, el senyor Font, plau? Gràcies. Eh, a nosaltres el, el que ens sap greu és que, és que fem una... O que signem un conveni de més de 100.000 euros anuals basant-nos en sensacions perquè és el que estem fent. Per molt de que sapiguem que, ven, que han venut 35.000 entrades, la repercussió econòmica que això té la ciutat no la sabem fins que no s'estudi seriosament. Per tant, ens basem en sensacions. Per tant, si donem més de 100.000 euros a 35.000 a una gent que ven 35.000 entrades, el que estem fent en realitat és subvencionar. Nosaltres paguem 3 euros per cada entrada que estan venent aquesta gent. Alguns és per cent de, de la ciutat, d'altres és per cent de fora. Fins que no sapiguem si això realment és un motor econòmic per la ciutat, no podem saber si sí que aquest conveni està, està ben pensat o no. Tenint en compte doncs, que vostès tindran d'aquí un any una, una eina per saber si, quin ha sigut l'impacte real, sembla molt més sensat signar un conveni molt més curt d'un any o de dos anys, i quan sapiguem l'impacte real, valorar quin és el conveni que tocaria signar. Aquest és el problema de fons. A part, en el, el, els comentaris que jo feia sobre, sobre el, el, la relació del, del CIRC amb la resta de la ciutat, vostès en el conveni, arriben a signar que s'obtarà a ser la capital del circ de l'any 2018, estudiar la creació d'un museu a la ciutat i que l'esdeveniment sigui declarat d'interès públic. I som m'ho creuria si jo veiés un interès en fer coses de circ a la ciutat eh, més enllà del negoci d'aquest senyor. Però no s'hi veu. No, no hi ha res més, no estan movent res més per la ciutat que tingui relació amb el circ, ni lligar-ho lligar amb el circ. Res. Ja ho veiem, si el que, que s'ha fet amb l'institut doncs no sabem si es farà per, per la marxa del, del professor. El de les escoles es va fer un taller i esperem que aquest any se'n faci algun altre. La, la sensació i el problema d'aquí, i, i per això es compara tant amb l'acústica, és que és el, el dubte que ens queda tots és si aquest conveni es signaria igual si no hi hagués una relació d'amistat entre l'exalcalde i la persona que fa... el propietari d'aquesta empresa si qualsevol altra persona que hagués tirat davant aquesta iniciativa se li, se li donarien els mateixos tractes o no, aquest és el gran dubte que ens queda tots. I fins que no veiem la justificació econòmica per tirar endavant aquest projecte, doncs costa d'entendre, la veritat. El senyor Caselles. Sí... Realment la qüestió és la que acaba de, de posar sobre la taula el senyor Font, no relativa a l'exalcalde, però és que vostè, senyor, senyor regidor, senyor alcalde accidental, no ha explicat res de nou ni ha contestat cap de les preguntes que havien fet els grups de l'oposició. Sí, ha contestat, no? tècnicament ha contestat, però al final és el que diu l'informe. I el que no entén, crec, la majoria de grups de l'oposició, almenys el grups socialistes escoltin, si per què no fem un conveni d'un any, per què no modifiquem aquest conveni i exigim veure resultats en un estudi d'impacte econòmic i llavors anem tirant endavant i arribem als 4 anys, per què ho hem de fer per 4 anys amb una quantitat de diners enorme, no oblidem, són molts diners, per què hem de fer aquest acte de fer? Això no s'ha contestat per part del govern, que si 35.000 jo li podria contestar, aquests són els que es van vendre, són els que es van regalar, no ho sé. Quan aquests varen anar a dinar o sopar al voltant de la gorrra, tampoc ho sé. quanta gent va dormir a figueres, no ho sé. Tot això no ho sé. I vostès ens estan dim que valem a entrega de 110.000 euros. Jo li dic mal bé, pagarem però per un any. L'any que bé contestim tot això. i després fem el pluri anual. que clar que el que ens estan demanant és una mica complexa. jo crec que els hi demano que reflexionen i que vegin que pensem el que està demanant oposició és plenament raonable. No volem que no sigui, volem que sigui, però ben fet. Perquè és que si no, costa molt, senyor Toro, costa molt. Alguna altra intervenció? La senyora Almeda vol... no? Doncs jo contestaré amb... i entenc que, bueno, que eh, les paraules eh, hauríem de cuidar-les i no fer comentaris que poden accedir al que és el pur debat democràtic eh, eh, crec que les consideracions de tipus personals hauríem de deixar-les totalment a fora l'estudi de justificació econòmica de eh, l'impacte que té una activitat que reporta 35.000 persones eh, és quelcom que l'Ajuntament ja té perfectament assumit en tant que a una activitat, a una instal·lació, a un equipament com és el Museu de l'Empordà, li aportem 200.000 euros anuals quan té menys visitants que no pas té aquest festival. I, eh, per tant, eh, hem de tindre molt clar quines són les relacions entre aportacions municipals i impacte econòmic. Que, repeteixo, eh, les persones que visiten i que venen aquí a fer Eh, la, el gaudi del festival del circ és una part només de la despesa que puguin produir en la ciutat però el, el que és l'impacte mediàtic del festival del circ aquest per les dades que tenim per al recull de premsa que es pot realitzar tenim perfectament clar que excedeix enormement del que pot ser l'aportació que es fa des del municipi eh, aquestes dos vessants que repeteixo Eh, són dades objectives persones i impacte mediàtic ens adonen fe de que eh, aquest, aquesta aportació municipal està plenament justificada i que per tant eh, seria eh, arriscat i eh, probablement imprudent no fer una acció que permetés que l'Ajuntament es, es pogués assegurar una eh, activitat que ha demostrat aquesta capacitat d'atraure públic per tant Uh, el fet és que això el que donarà és constatació salvo uh, alguna catàstrofe que es pogués produir eh, uh, de, uh, que pugui haver un increment en aquesta, uh, a la gent que pugui vindre en aquest festival del circ que s'hagi empodaran i estem segurs de que amb aquesta aportació d'una manera estable li permetrà el, uh, poder planificar a més llarg termini en resumides comptes en benefici de la ciutat de Figueres. Entenc que eh, a partir d'aquí procediríem a la votació del dictamen. Els eh, regidors que estiguin a favor del dictamen. Regidors que estiguin en contra del dictamen. abstencions Resultat senyor secretari s'han de més 19 vots 11 afirmatius 3 negatius i 5 abstencions moltes gràcies doncs queda aprovat vot el senyor caselles sí, gràcies miri simplement nosaltres hem votat que no perquè pensàvem que jo crec que el govern podria haver escoltat l'oferta que es feia i eh, reduir el temps del conveni i aconseguir un vot, un vot favorable. En el punt número 7, que és un dictamen relatiu a aprovar inicialment el reglament de règim intern de les llars d'infants municipals de Figueres. El senyor Godoy té la paraula. Moltes gràcies president, doncs eh, em sento molt content de poder portar aquest, aquest dictamen aquí perquè és, ha sigut una feina eh, de molt de temps, no d'un any ni de dos, eh, consensuar un reglament de règim intern amb totes les persones afectades, a les quatre llars d'infants municipals, tenint en compte que tenim dues llars de, de gestió directa i dues de gestió indirecta, i, finalment, doncs, es va arribar a aquest consens, es va passar, tal com eh, diu el dictamen, doncs, amb una comissió que ho va acabar de donar el plau, però sí que val a dir que no és aquesta comissió la que va redactar eh, el conven... aquest reglament de intern, sinó que va ser consensuat amb totes les direccions de les llars d'infants, havia passat eh, per els consells escolars de cada una de les llars, i, per tant, s'ha fet tot el procés. Eh? per tant això ens dona eh, un reglament de règim intern consensuat per tant de molt fàcil aplicació eh? en, el, en el reglament el, el que és l'índex que tots vostès el tenen doncs hi ha l'organització general de les llars us, organització interna del personal admissió d'alumnes relació de la família i menys d'infants òrgans participatius òrgans superiores de coordinació seguretat i salut us d'imatges dels alumnes i eh, el, la descripció del personal de les llars d'infants municipals. Per tot això eh, es proposa en el ple eh, primer aprovar inicialment el reglament de règim intern de les llars d'infants municipals a Figuera segons el text que s'adjunta a aquests acords, segons s'admetre informació pública els presents acords i el text del reglament per un termini de 30 dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant la inserció dels anuncis correspondents al butlletí oficial de la província, al diari oficial de la Generalitat, Uh, un dels mitjans de comunicació escrita diària en el telèfon de la corporació el termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOP. Tercer, disposar que si no hi s'hi formula cap al·legació ni reclamació d'en el termini d'informació pública el reglament que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tramit ulterior i es procedirà directament a la publicació i quart, facultar l'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors moltes gràcies. Intervencions al senyor Joan Font, sisplau. Molt ràpidament ens, ens alegrem doncs, que es faci aquest reglament. Estem segurs que facilitarà les coses. Tot i així, em, em, som conscients de que hi ha algunes ampes que no acaben de veure clar alguna cosa i ens abstindrem esperant a veure em, com acaben valorant el document, si es presenten al·legacions, si es tenen en compte o no, però decidir el vot a l'aprovació la, definitiva. Alguna altra intervenció? Entenem que s'aprova per unanimitat. Perdó. Per tant, votació. Senyors regidors, els que estiguin a favor del dictamen. Vots, abstenció. Resultats, senyor secretari. S'han amès 19, 19 vots, 18 afirmatius, cap negatiu i una abstenció. Moltes gràcies, doncs queda aprovat i passem al punt número 8, que és un dictamen relatiu a reconèixer que Figueres de Servei S.A. ha executat les obres denominades projecte eh, constructiu de sistema alternatiu de transport per l'abastament d'aigua potable a Figueres, instal·lació d'una canonada dins del canal d'Arregants del marge dret de la Muga, en el terme municipal de Pont de Molins. Tot i que és un dictamen de la Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones, donat que no tenim aquí, que d'alguna manera sóc el conseller delegat de FICERSA, defensaré aquest dictamen, que esmenta que s'ha fet aquesta obra, aquest projecte constructiu del sistema alternatiu de transport per l'abastament d'aiga, aquesta instal·lació d'una canonada dins del canal d'Arregants del marge dret de la Muga, en el terme municipal de Pont de Molins. Aquesta obra tenia un pressupost per contracte de 486.577 euros. Les obres corresponents al projecte han estat executades per la societat municipal Figueres de Serveis S.A., el cost efectiu de l'execució del projecte ha estat de 390.324 en 30 euros. Sobre el projecte s'han expedit quatre certificacions d'obres. Totes les certificacions estan signades per Celestino Revilla com a director de l'obra, Lluís Xargai Lleona com a director del projecte i Josep Vinyas Castillo com a director gerent de Figueres de Serveis. Les obres d'execució del projecte s'han incorporat al patrimoni municipal per la qual cosa procedeix reconèixer que s'han executat i acordar els tràmits adients per al seu abonament i per tot això aquesta Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones proposa que s'adoptin els acords següents. Primer, reconèixer que Figueres de Serveis ha executat les obres del projecte per un import total de 390.324,30 euros, impost sobre el valor afegit inclòs, aprovar les certificacions d'obres del projecte números 1, 2, 3 i 4 adjuntes en aquest dictamen reconèixer com ja pagades les certificacions d'obres números 1 i 2 de les del projecte per import respectivament de 52.324,19 i 50.454,81 euros. Quart, abonar a Figueres de Servei les certificacions d'obres números 3 i 4 de les del projecte per import respectivament de 77.526,59 i 154.104,59 euros. Cinc, suspendre l'executivitat de l'acord anterior, fins que existeixi consignació pressupostària suficient per fer efectiu l'abonament a què es refereix i sisè, autoritzar l'alcaldia a presidència perquè realitzi els actes i gestions que calgui per l'execució dels anteriors acords. Aquest dictamen reflecteix exactament l'informe del senyor secretari sobre eh, aquesta temàtica i eh, aquest informe del senyor secretari és el que ha recollit la comissió per elaborar el dictamen i seguir aquestes recomanacions i aquestes indicacions, repeteixo, del senyor secretari, per eh, posar eh, fi en aquest expedient que d'alguna manera eh, reflecteix una eh, confusió que es va produir en un moment inicial de l'execució d'aquestes obres. Eh, FICERSA, com a empresa municipal de serveis, té dues vies d'actuació, una és en tot allò que fa referència a la, que són els propis serveis i una altra que fa referència en aquells altres obres que li pugui encarregar l'administració que n'és la propietària, en aquest cas l'Ajuntament de Figueres. El procediment és eh, bàsicament el mateix, segueix la llei de contractes de l'Estat però en el cas en el que siguin obres que li encarrega l'Ajuntament té que haver-hi l'encàrrec inicial Eh, l'encàrrec formal per part de l'Ajuntament que és el que eh, per als motius que eh, aclarirem no es va produir inicialment i que per tant el fet de que a continuació fixés-se seguís tot el procediment eh, correcte eh, i tota la tramitació necessària administrativament per adotar de contingut eh, a l'obra que estava realitzant eh, li mancava aquest acord inicial, aquest encàrrec per part de l'Ajuntament per tant avui el que fem és dotar de contingut en aquest encàrrec municipal si bé que eh, ha passat eh, en el cas d'una obra d'una urgència reconeguda per a tothom en què a més s'hi va adjuntar una circumstància com eren els focs que van assolar eh, la comarca de l'Alt Empordà i que van posar en perill eh, imminent aquella canonada en el lloc just on es, es tenien que realitzar aquestes obres. Per tant, avui el que fem és, repeteixo, aprovar i reconèixer aquests, aquesta obra que s'ha fet, s'ha fet seguint el procediment administratiu de FICERSA i que ha, ha estat una obra en benefici de l'Ajuntament i totalment propietat de l'Ajuntament. A partir d'aquí, paraules dels regidors. El senyor Joan Font té la paraula. Gràcies. Um, en un primer moment quan vam quan vam conèixer aquest cas nosaltres no en teníem ni idea evidentment ens va venir al cap el tema del quadre de l'església de Sant Pere que també de cop i volta ens vam adonar que teníem un quadre que ningú no havia que l'Ajuntament no havia encarregat i de cop havíem de rebre una obra que l'havíem de pagar perquè era nostra però que formalment no l'havíem encarregat um, senzillament ens havíem saltat tots els tràmits pel camí um, sembla que ha a passar el mateix el el tinent, l'alcalde accidental, parla de, de confusió. Nosaltres la sensació que tenim és que eh, el govern, que és tan escrupolós amb la, amb la legalitat, en, en alguns casos, amb la llei de banderes sí que, sí que és superimportant, que no ens la saltem, eh, no podem posar una estelada al balcó de l'Ajuntament, en d'altres coses eh, som, no ho som tan escrupulosos. Si algú que comença a fer les obres d'una escola privada d'elit i encara no té el permís d'obres, doncs, bueno, ja, ja ho arreglarem tampoc no, no, no creiem que sigui un tema tan important eh? no pensem fer sang però sí que demanem doncs, que busquin què ha passat qui, quin és el responsable si ha sigut el conseller delegat el responsable si ha sigut el gerent el responsable qui ha sigut la persona que ha fet des de fixar-se el que havia de fer l'Ajuntament d'encarregar l'obra si després l'Ajuntament era qui, qui l'havia d'acabar pagant Molt bé, moltes gràcies la senyora Mireia Mata, plau. Gràcies. Uh, bé, jo crec que aquí és pertinent que fem una distinció amb dos trossos, que parlem del què i que parlem del com. El què és una obra que és necessària per la ciutat de, de Figueres, que és un avestiment alternatiu, uh, el senyor... Un l'alcalde accidental ho comentava, amb, el, amb els incendis de l'any passat es va posar a manifest que la, la ciutat de Figueres no estava ben abastida d'aigua i per tant era una obra que era necessària que s'havia de fer. No coincideixo amb vostè eh, amb el fet de que fos urgent perquè era un projecte ja redactat a l'any 2009 per tant de l'any 2009 amb ara diguéssim l'urgència jo crec que no hi era, cosa que vulnerarà el meu comentari sobre, sobre el com. Qualsevol cas una obra complicada que jo crec que FICER s'ha executat bé jo tinc la sensació que ha executat amb tanta celeritat doncs, que ha passat pel davant del procediment administratiu. I aquesta és la segona part, i és el com. El com més evident, malament, malament, una confusió, un embolic, una lentitud que acaba amb un informe molt contundent de l'interventor en contra i amb un informe del, del senyor secretari que ve que diu que les coses es poden més o menys arreglar, però si les coses s'han arreglar és perquè no estan ben fetes. Per tant, si aquí fos circumstància de votar separadament el què i el com, doncs el què votaríem rotundament que sí, perquè l'obra és feta i, i, i, i era necessària i s'ha de pagar, però el com votaríem rotundament no, perquè és evident i vostè mateix doncs amb les seves paraules revela que no ha estat ben feta. Lamentablement, a més, el senyor Font també ho apuntava, això no és una casualitat, i ni és la primera vegada, ni la segona, ni la tercera. En aquest ple fem un fart de provar coses amb informes negatius de secretari i interventor, això amb gent que companys altres ajuntaments eh, se'ls hi posa els pèls de punta, per dir, com pot ser que esteu fent això? Quin alcalde, quina alcaldessa que teniu que estan, eh, estan, veuen l'enteniment de fer aquestes coses? I tanmateix a Figueres ho fem, i ho fem d'una manera relativament sistemàtica i molt, i molt preocupant. Thank <laughs> you. En qualsevol cas, com que no podem separar el vot del què del vot del com, doncs direm que el nostre vot serà afirmatiu. I serà afirmatiu per una sola raó, perquè l'obra està feta. Si ara no fem aquest reconeixement de deute, l'única cosa que farem serà crear un problema de tresoreria a Ficersa, que Ficersa és una empresa municipal i Ficersa finalment és una part de l'Ajuntament. Per tant, com que ja tenim un problema generat, el, el, el sentit del nostre vot afirmatiu és intentar no generar-ne un altre d'afegit. En qualsevol cas, sí que demà Ah, no, donc que aquestes coses es mirin de, de corregir de subsanar perquè tenim la sensació i la certesa de que no és un atzar o no és un cas més sinó que és un, eh, perdoneu cre no és un cas excepcional, sinó que és un cas més d'una llarga llista de casos en què no fem les coses ben fetes. Moltes gràcies, uh, senyor Caselles sí. sí gràcies seny Toro nosaltres hi votarem que sí també pensem que és una obra necessària, és una obra que s'ha incorporat al patrimoni municipal, és una obra doncs, que ara l'únic que aconseguiríem no provant en aquest, uh, aquest reconeixement de deute és fer-ho més complicat tot plegat. Ens agafem a l'informe del secretari que bueno, explica tot el que s'ha fet malament però també ens dona una solució i per, per mi és important remarcar que és, això està bé, no? perquè una cosa és el control de la legalitat i l'altra tres l'assessorament legal i vegades l'assessorament legal passa precisament per donar solucions. No? Ens posa els pèls de punta l'informe de l'interventor, sí, ens els posa, però partir, avui sé, un ja fa uns anys que ja es diu les coses com els pensa i com els dir Quan comences a llegir, que significa un enriquiment injust per fixar-se, doncs un deixa de llegir l'informe, sincerament perquè fixar-se que jo sàpiga 100% capital de municipal no fa massa vàrem fer l última de les ampliacions de capital per tornar un milió d'euros que fixar-se havia deixat a l'Ajuntament, per tant, no, no li veig, enriquiment injust, vull dir, és una cosa, em sembla, mm, em sembla completament, completament fora de lloc, no? vull dir, si això passés a Cosserveix seria un altre assumpte, perquè hi ha uns senyors allà que cobren, més que som client únics i som titulars únics, per tant, doncs, bé un moment que malauradament un ha de deixar de, de, deixar de llegir. No? Ara bé, què va passar aquí? Doncs com moltes altres coses eh, jo crec que això va començar amb una, diguem amb una telefonada o amb un mail de doncs, l'anterior alcalde diguem que s'havia de fer aquesta obra i vinga i correm-hi tots i quan ha estat feta doncs ara passa el que passa i com a exemple del quadre i tants altres jo els felicito que vostès vagin arreglant el que vulgarment se'n diu en bollos formats i nosaltres estem aquí per eh, poder doncs, també en aquest cas donar i un cop de mà però repassin-ho repassin, repassin tot perquè segurament en sortirà alguna altra. i no podem estar sempre amb aquest tipus de discussions. Eh? Jo els felicito per acometre avui i portar això aquí, per el darrer consell o penúltim consell d'administració... Doncs senyor Toro, vam posar finalment els deu anys d'informes de l'interventor sobre la taula i que els solucionéssim i quan es va convidar, es va convidar que es vingués a defensar la posició, tampoc no va venir qui havia fet l'informe, per tant, és que vull ser molt clar en aquest assumpte. Eh? M'agafo les paraules de la senyora Mata, no el com però sí el què, finalment això és el patrimoni municipal. I una altra cosa important que jo crec que ha de quedar clar per tothom perquè és important que preservem i intentem millorar la condició de la política en general. A més a més de que s'incorpora al patrimoni municipal, això ha estat executat per FICER-se, per treballadors de FICER-se, i l'únic que hi ha és que el director, l'enginyer que ha signat el projecte, és una persona que és, a mi se m'ha informat que és el que el va fer el més barat possible, però no s'ha anat a contractar ningú fora, és a dir, no s'ha adjudicat ningú res ha dit a fora. Per tant anem en compte amb moltes de... o sigui, sí, la llei de contractació no s'ha complert, molt bé, però ho hem fet nosaltres. i ens hauríem de ficar el cap tots plegats que tant ajuntament és l'Ajuntament en si com ho és fi se I això a vegades sembla que no passa i la veritat és que al llarg dels anys dol, dol molt veure aquesta actitud permanentment. Per tant, donc, nosaltres hi votarem perquè sí amb ganes de que se solucionen i els instem a que en busquin més d'aquestes que algunes segur que en trobaran. Gràcies. Senyora Almedo? Sí, gràcies. Bé, el nostre vot eh, farem una extensió perquè, evidentment, eh, hem de pagar aquest deute, hem de reconèixer i hem de pagar aquest deute perquè no tenen cap culpa ni els providors ni els treballadors. Ara nosaltres sí que volíem anar un, pes, un, un pas més enllà i crec que aquí s'han de depurar responsabilitats, sigui el senyor gerent, sigui el senyor conseller del Delgat, sigui la presidenta, sigui el senyor Chargai, sigui el que sigui. Allà, llavors no podem quedar aquí si ara aprovarem això i aquí no ha passat res. Nosaltres des d'aquest grup no tenim, i li dic sincerament, no tenim prou confiança perquè aquí se depurin aquestes responsabilitats que nosaltres demanem, perquè això ja ve succeint, no vull dir ple a darrere ple, però moltes i moltes vegades que, bueno, que s'estan aprovant doncs, aquestes il·legalitats o irregularitats. Tenim aquests dos informes, de l'interventor i del senyor secretari, la veritat no deixen a ningú, bueno, és demolador, com algú penso que ha dit aquest matí en algun diari. No? És demolador. A Llavors, si nosaltres aquí veiéssim una actitud de que dius sí, doncs clarament aquí depurarem responsabilitats o ja els hem depurat, però això no surt de la seva veu. Per tant, no sé, jo puc tenir confiança que realment es farà A Llavors, com que no està en les nostres mans, nosaltres el que sí farem és portar-ho a un orga superior, Llavors, amb aquests informes i que algú doncs, faci una valoració i que digui realment doncs, bueno, si algú qui és que ha de, bueno, assumir aquesta responsabilitat. Perquè si no aquí entrem en uns debats, que vostè digui una cosa, nosaltres en diguem una altra, i llavors ens perdem per al camí. Doncs, per tant, nosaltres aquest grup ho portarà a òrgans superiors i que siguin ells els que decideixin si realment aquí doncs, no s'han seguit els procediments legals o els procediments correctes com nosaltres pensem basant-se en aquests informes tant del senyor interventor com del senyor secretari. Per la nostra part, res més. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, com vostès saben, fa escassament pocs mesos em vaig incorporar a Fisser-se com a conseller delegat i la meva primera dedicació ha estat precisament el, bueno, establir aquesta connexió que té que haver-hi entre FICERSA i l'Ajuntament. Eh, probablement el fet de que no hi hagi un tècnic de referència eh, en l'Ajuntament que tingui cura de eh, totes les accions administratives, de tots els actes administratius, de totes les contractacions que es fan a FICERSA, provoqui eh, o hagi provocat en el passat aquestes disfuncions, aquestes confusions Eh, eh, que, eh, repeteixo, eh, és la nostra voluntat tal i com li he manifestat en la senyora alcaldessa i ha estat absolutament d'acord arribar fins a l'extrem de, de demanar la contractació eh, el, a la convocatòria d'un concurs per a contractar algun nou tècnic d'administració general que permetés establir aquesta vinculació estratíssima entre el que són, tal com ha dit el senyor Caselles, el propi ajuntament és FICERSA i és Ajuntament i té ha d'haver-hi aquesta connexió permanent. Aquesta situació que eh, anteriorment, per els motius que siguin, no es produïa ha provocat alguna disfunció com en aquesta que ens hi trobem en aquests moments en les que, repeteixo, eh, el que hi havia era la manca d'aquest encàrrec formal inicial per a completar aquest expedient. Un expedient que d'haver estat eh, en els termes de que fos un servei de la pròpia Ficerça estaria correcte, tot ell. Eh, jo els hi estalviaré de llegir-lis, eh, però sí que faré alguna referència a tot aquell informe i a tota aquella documentació que els hem eh, enviat sobre com s'ha seguit tot i cada un dels passos administratius, com el projecte va ser visat i aprovat aquí en l'Ajuntament, com es va passar per la comunitat de regants del riu Muga, com es va anar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat després d'haver passat per l'ACA, en la que es van visar també tots els projectes, com tot això va concloure amb les notificacions que se li van fer en el propi eh, interventor municipal conforme es volia utilitzar el fons de reposició per a fer aquesta obra. Això, que si fos de la pròpia FICERSA hagués tingut tota la validesa, en aquests moments, com és? una instal·lació de l'Ajuntament, tal com dic les subsanació ens l'ha donat el senyor secretari el següent pas serà fer la modificació de crèdit amb aquesta consignació pressupostària que existeix en el pressupost municipal que és el fons de reposició que la passarem a la inversió de la canonada de Boadella i per tant en el proper ple ja els hi avanço que es trobaran amb una modificació de crèdit que afectarà en aquesta partida que es passarà per atindre la consignació pressupostària suficient per poder pagar eh, definitivament aquesta obra. Repeteixo, és la meva voluntat, com ha esmentat també, el, eh, anar repassant com hi havia aquells 10 anys d'informes del senyor interventor sobre qüestions que no li acabaven d'ajustar a l'empresa FICERSA i això, eh, dins del primer mes de, eh, que vaig estar eh, com a conseller delegat, es va passejar a l'informe complert en el Consell d'Administració proposant totes les mesures de regulació i demanant inclús el pagament de determinades quantitats que esmentava el senyor Interventor que s'havien pagat, que no corresponien a l'altra empresa, Figueres Ecoserveis, a la que, repeteixo, se li va reclamar el retorn d'aquestes quantitats i la justificació d'algunes altres que quedava alguna ombra de qüestionament sobre si era procedent o no. En aquests moments tot això està en tramitació, en aquests moments tenim això sobre de la taula i la intenció, repeteixo, és establir aquesta connexió permanent, aquesta imbricació entre el que és el propi Ajuntament com és l'empresa Fisersa. Doncs, la senyora Almedo, si plau. Mire, evidentment no volia intervindre perquè vostè pot estar aquí en un discurs, podríem estar podríem estar hores aquí debatint. Però només una cosa, estic molt contenta de dir que oportarem al òrga superior o que oportarem, perquè realment només una cosa, que ha fet una afirmació gratuïta que no és certa, perquè aquesta obra es va fer i es va fer l'obra, i llavors el projecte l'ACA va donar el permís quan ja es havia fet l'obra, només un incís de moltes coses que vostè ha vingut a dir aquí a dir. Però bé, bueno, no vull entrar en tema perquè és clar, aquí tindria que haver l'interventor també i que ell podria portar però jo tinc entès eh, això o sigui que venia aquí afirmacions gratuïtes doncs, bueno, estic ja li que estem molt contents de portar-ho i que sigui algú que supervisi tot això uh, Senyor Almedo ehm uh jo estic a favor de que vostè faci aquesta acció. Entenc que si vostè té dubtes ho faci i l'únic que ha de tindre cura és el resultat que li produeixi perquè la darrera vegada que ho va fer no li va donar el resultat previst. Vostè va portar algun expedient? No, no he acabat, sisplau. En quant al tema aquest concret que vostè esmenta de l'ACA, l'informe de l'ACA és de febrer de l'any 2012, molt anterior, per tant, a tota aquesta qüestió, eh? Vols respondre? Només volia respondre en quant a això que em diu de que he portat altres òrgans, alguna cosa, hem portat antifrau, i van portar el eh, tema de fiser se també a Fiscalia. Llavors, la carta que per cert se me va obrir des d'aquí de l'Ajuntament, eh, llavors aquesta carta, la Fiscalia deien que no veien índies de criminalitat, però que ens adreçava eh, sí, eh, a altres òrgans. I llavors això ho hem portat antifrau. I hores d'ara sí que potigui que no ens han contestat. O sigui que vostè també eh, no digui una cosa que no és. Eh? O sigui, no veien índices de criminalitat, fiscalia, i ens adreçaven a altres òrgans. I llavors, per tant, tota la documentació la varen passar a antifrau. O sigui que no sé d'un toatret això que vostè ha dit. Gràcies. Senyor Almedo, li comentaré que si vostè ho envia a fiscalia és perquè vostè hi aprecia indicis de criminalitat. I fiscalia li va dir que no té raó i li va dir no té raó senyor Almedo per tant agafi els papers i faci lo que li sembli que tingui que fer i vostè va considerar oportú portar-lo en una de les altres instàncies que diu que encara no li han contestat bé és la seva opció però la primera acció vostè va disparar i eh, aquest tret no podia ser-hi i repeteixo en aquest cas concret eh, es podrà interpretar i es podrà fer i no ignoro a quines instàncies pot portar vostè aquest assumpte però repeteixo està plenament justificat se'ls ha facilitat tota la documentació eh, no hi ha eh, cap ombra de dubte i de fet eh, altres eh, grups municipals han manifestat en aquest sentit aquesta és una obra que s'ha fet amb llum i taquígrafs i amb una confusió amb la tramitació per tant Procedeix la votació, els regidors que estiguin a favor d'aprovar el dictamen. Regidors que votin en contra. Abstencions. Resultat, senyor secretari. S'han de més 19 vots, 15 afirmatius, cap negatiu i 4 abstencions. Doncs moltes gràcies, queda aprovat doncs i eh, repeteixo, el proper pas serà passar aquesta modificació de crèdit en el proper ple. El punt número 9, ja dins de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica, és un dictamen relatiu a proposar a la Generalitat de Catalunya la fixació de les dues festes locals del municipi de Figueres per l'any 2014. Proposem a la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Empresa i Ocupació, la fixació del dissabte 3 de maig, festivitat de l'exaltació de la Santa Creu, i del dilluns 9 de juny, Pasqua de Pentecoste, com a festes locals del municipi de Figueres per l'any 2014, establint que per l'antic municipi de Vilatenim la celebració per l'any 2014 de les mateixes festes locals en les expressades en l'apartat anterior. Hi ha alguna intervenció que vulguin fer? No? Queda aprovat, doncs, per, perdó, Joan Font. Sí, igual que vam fer en comissió informativa i vam fer ja també l'any passat, nosaltres ens abstindrem perquè no veiem clar això de marcar festius en, en dissabtes i preferiríem que no es fes. Doncs llavors procedeix la votació. Eh, regidors que estiguin a favor del dictamen. Abstencions? Resultats, senyor secretari? S'han emès 19 vots, 18 afirmatius, cap negatiu i una abstenció. Moltes gràcies, queda aprovat. El dictamen número 10 és un dictamen relatiu a aprovar la sessió inicial gratuïta del domini de la finca on s'ubica actualment l'Institut Sandrasos, és a dictamen que defensarà el segon tinent de l'alcalde, senyor Godai. Moltes gràcies. Uh, és una, un dictamen que comença la seva història l'any 93, per tant fa quatre dies uh, uh, l'any passat si recorden també vam aprovar uh, un, un expedient d'anexar una finca que feia falta per completar l'expedient i ara que ja ho tenim tot tota, tota la finca que realment és la que utilitza l'Institut Centrassos és uh, bé a procedir uh, fer la sessió inicial gratuïta al Departament d'Ensenyament per a aquest institut Uh, per tant es proposa uh, si em permeten llegir llegiré resumit perquè és molt llarg tota la descripció de la finca però en principi seria aprovar la sessió inicial gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de la finca registrada el 33.908 on s'obliga actualment l'Institut els sendrassos com a segon punt Sotmetre l'acord d'aprovació inicial de la sessió gratuïta de l'esmentada finca a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant anuncis al teleanuncis de l'Ajuntament i el projecte oficial de la província, durant el qual es poden formar alegacions o reclamacions. Donar compte de la tramitació de l'expedient al Departament de Governació i Relacions Institucionals Direcció General d'Administració Local. Quart, notificar aquest acord de la Direcció General de Centres Públics del Departament d'Ensenyament i cinquè, facultar l'alcadir a presència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin. Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció sobre aquest punt? S'aprova per unanimitat, doncs. I passem al punt número 11, que també és un dictamen relatiu, aprovar la sessió gratuïta del domini d'una finca a fi de construir un nou parc de bombers. Aquest dictamen, efectivament, el que esmenta és aprovar aquesta sessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de la finca registral 2450 a fi de construir-hi un nou parc de bomber. Si els béns no cedits no s'hi destinessin els usos previstos revertirien automàticament a l'Ajuntament. La descripció registral de la finca és la urbana, finca de superfície de 7.960,78 metres quadrats, que està inscrita a nom de l'Ajuntament en el registre de la propietat de Figueres. El punt número 2 seria notificar aquest acord al servei de contractació i patrimoni del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, així com requerir la formalització de la corresponent acta de lliurament i acceptació de l'esmentada finca per part de la Generalitat facultant a l'alcaldesa per tots aquells actes que calguin. Hi ha alguna d'això? La signora Mireia Mata. Gràcies. El nostre vot afirmatiu en aquest, en aquest dictamen vol ser un rèquim pel que havia de ser el tercer pavelló de l'Ajuntament de la ciutat de Figueres. Això és el final, diguéssim, que revestim d'una certa dignitat, d'un compromís doncs que el govern municipal, format per Convergència i Unió, va adquirir amb el nostre grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per tal que canvi de la cessió doncs, de, dels terrenys per construir una escola privada doncs es construís al costat un pavelló que havia de ser d'ús per la ciutat de Figueres. Jo vull recordar que immediatament després de que Convergència i Unió arribés a la majoria absoluta va desfer automàticament aquest pacte i per sort i per suposo per la incapacitat i la no voluntat doncs, de, de lluitar per aquest tercer pavelló s'ha doncs, acabat doncs, aconseguint o cedint aquesta finca per la construcció d'un nou parc de bombers. En qualsevol cas és un bon ús i per això hi votarem a favor, però recordar i que quedi aquí, i que, quedi inaca, i que quedi en memòria que Figueres per anys i anys no tindrà un tercer pavelló eh, gràcies a una deslleialtat del trencament d'un pacte que en un moment donat, doncs, a final del mandat anterior, es va signar. Moltes gràcies, senyora Mata. Alguna altra intervenció? Passem a votació. doncs, Regidors que estiguin a favor o és unanimitat? Unanimitat, per tant. Queda aprovat. El punt número 12 és un dictamen relatiu a reconèixer a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Figueres com a única associació en l'àmbit de protecció civil vinculada al municipi i la defensarà el regidor senyor Icora. Gràcies senyor president. El senyor Josep Maria Saiz Capellera ha presentat un escrit en representació de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Figueres L igual que, eh, perdó, en el que sol·licita poder fer un conveni amb l'Ajuntament com a voluntaris de protecció civil de la ciutat. Igualment, el senyor Ramon Casellas Gómez ha presentat un altre escrit en representació de l'Agrupació de Voluntaris de Socors i Emergències, en el qual sol·licita la baixa de l'Associació de l'Agrupació de Voluntaris de Socors i Emergències, atenent a la legislació pertinent es proposa, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, deixar sense efecte l'acord adoptat pel ple municipal de sessió de data 8 de gener de 2004, pel qual es va acordar reconèixer l'agrupació de voluntaris de socors i emergències com a associació de voluntaris de protecció civil del municipi de Figueres. Segon, reconèixer l'associació de voluntaris de protecció civil de Figueres com a única associació en l'àmbit de protecció civil vinculada al municipi de Figueres. Tercer, notificar aquesta resolució a l'interessat, a la Guàrdia Urbana i al responsable tècnic de protecció civil a Girona, el Sr. Antoni Güell i Bosch. I quart, facultar l'alcaldia presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors. Jo ve, si em permet, ve d'un acord, com s'ha dit, eh, pres pel, pel ple municipal en data 8 de gener del 2004, en el qual hi havia un reconeixement d'una associació de voluntaris. Aquesta associació de voluntaris no va quallar en, en cap cosa positiva i en vista de que la normativa ha anat canviant i que algunes persones d'aquelles que, que formaven part d'aquella associació han fet el curs que els habilita com a voluntaris de, de protecció civil, eh, s'han estimat més demanar la seva dissolució i en canvi han constituït una altra associació reconeguda en el Departament de Justícia de la Generalitat i és aquesta associació que demana el fer un conveni eh, amb l'Ajuntament de Figueres. De moment, el que ja és un reconeixement de que existeix aquesta associació i eh, evidentment s'até eh, a la petició de la dissolució d'aquella que es va reconèixer l'any 2004. Moltes gràcies, senyora Licora. Hi ha alguna intervenció sobre aquest punt? No? S'aprova per unanimitat, doncs? I passem al punt número 13, que és un dictamen relatiu a modificar inicialment i de forma parcial la relació de llocs de treball corresponents a, a fitxes descriptives de places de tècnic d'administració general. Eh, és una proposta que... Eh, perquè també és molt tècnica i llarga, en la que es proposa que s'adoptin els acords de modificar inicialment i de forma parcial la relació de llocs de treballs corresponents a les fitxes descriptives de places de tècnics d'administració general, que són tots els tècnics d'administració general de l'Ajuntament, amb una forma de provisió que s'estableixi al concurs interadministratiu. El punt 2 és sotmetre aquest expedient a informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils els efectes de la presentació d'al·legacions. Eh, aquest dictamen el que possibilitarà és en algun cas concret el, el concurs interadministratiu. Això significa que eh, posat eh, en marxa aquest concurs, eh, qualsevol persona d'administració local que reuneixi les característiques demanades per l'Ajuntament de Figueres podria optar per la plaça concreta que es posi a concurs amb aquest procediment eh, que s'està esmentant. És un procediment que bé, la intenció és utilitzar-lo eh, molt puntualment eh, i eh, per tant, repeteixo, eh, és aquesta la proposta que fem i eh, si hi ha alguna intervenció sobre aquest punt, no n'hi ha, s'aprova per tant per unanimitat. I passaríem al punt número 14, dictament relatiu a modificar la plantilla de personal, i la relació de llocs de treball que els esquematitzaré perquè efectivament també és un dictamen molt llarg eh, que seria enormement ferragós de llegir-los i el resumiré explicant-los que es tracta de crear dos places a l'àrea de turisme amortitzant la que existeix ja en aquests moments eh, per tant la persona que en aquests moments està ocupant eh, una plaça dins de l'àrea de turisme podria optar a una d'aquestes dos que es crearan i que permetrien dotar mínimament aquesta àrea de turisme la nostra primera indústria i que considerem que és absolutament necessari, com s'ha comentat abastament en altres sessions, aquesta necessitat de poder tindre persones que tinguin una oficina de turisme que properament, i aquesta sí, és una novetat que els hi avanço, Casa Empordà, com vostès saben, hi anirà l'oficina de turisme juntament amb aquest nou equipament que es pretén que sigui un pol d'atracció i que hem estat fent els contactes i hem estat treballant intensament. Tenim eh, gent interessada, d'una manera absolutament oficiosa, evidentment, perquè s'ha de posar en marxa el concurs necessari per a poder fer primer les obres d'adequació definitives i en últim lloc la gestió de la pròpia Casa Empordà però eh, allà aquesta oficina de turisme en conjunció amb aquest nou equipament necessitem que estigui ben dotat i per tant, com aquestes accions necessiten un termini administratius que són bastant llargs, eh, estem posant a la seva consideració aquesta modificació d'aquestes dues places de turisme. Al mateix lloc, també es crea una plaça de coordinador de comerç, fires i mercats quina evident necessitat va en el mateix sentit, en tant en que Figueres en aquests moments l'estem empoderant com una ciutat que bé amb el regidor de Fires i Mercats en aquests moments hi ha una activitat inclús massa intensa que ha merescut algun premi no del tot desitjat per part d'alguna de les associacions de Figueres en quan a que es feien moltes fires i eh, segons algunes opinions no eh, totes aquelles que eh, foren eh, degudament acceptades per ells. Però en aquest moments s'està treballant d'una manera molt consensuada, eh, preparant aconteixements de cares als propers exercicis, sempre en coordinació amb aquestes associacions per aconseguir que eh, totes aquestes activitats, quina monitorització podrem realitzar amb aquelles eines de les que els hi parlava abans, esdevinguin un pol d'atracció intens per a aquesta ciutat. Altra és un cap de secció d'informació econòmica tenint en compte en aquest cas que el departament concret aquest estava bastant petit, per dir-ho d'alguna manera hi ha les persones que atenen el departament aquest hisenda i Economia Uh, s'han mantingut estables des de fa molts i molts i molts anys en les mateixes persones que uh, personalment jo mateix, que quan vaig marxar uh, fa ja més de 15 anys d'aquest Ajuntament eren les mateixes que uh, continuen a vent i que per tant necessita una certa uh, reactivació per aconseguir donar aquella transparència informativa que se'ns reclama i que és la nostra intenció que aquesta persona tingui com un dels seus objectius prioritaris posar en evidència i traslladar tota aquella informació que ja estem elaborant, eh, probablement vostès coneixin els indicadors socioeconòmics que eh, periòdicament, mensualment, es faciliten les dades de En Aquí ara el que estem elaborant ja és tota una base de dades sobre els aspectes econòmics, de tal manera que vostès tinguin mensualment tota aquesta informació i que sigui, per tant, Ab eh, absolutment transparent repeteixo l'execució del pressupost eh, i eh, tota aquella activitat que s'hi desenvolupi i que tingui eh, relació. I per últim, eh, dins de lo que és la guàrdia urbana és una modificació que no representa cap increment, sinó senzillament que s'ha posat a manifest la necessitat dadscriure d'alguns agents a actuacions eh, del dispositiu, o el grup de dispositius que li diuen que puguin tindre un horari flexible i que puguin, per tant, empoderar aquells altres tres agents que ja hi existeixen dins d'aquest grup i, repeteixo, són agents de base que passen en aquest grup de dispositius. I aquest és el resum d'aquest dictamen quina explicació, si tenen altres preguntes em poso a la seva disposició. Si no hi ha qüestions... per Perdó, la senyalment. Sí, gràcies. Bé, nosaltres, eh, votarem una extensió, perquè bé, hi ha un punt que és el punt de la guàrdia urbana, i jo, com vostè sap, això eixut a la mesa de negociació i allà, doncs, bueno, algú va comentar que poder no quedaria garantit doncs, el servei de les 24 hores als 365 dies l'any. Llavors, bueno, ja tenim, tenim aquest dubte, llavors com que no ho sabem segur, doncs ens estimem més doncs fer una extensió, tota la resta està bé, però és clar. Bé, que, no, bueno, que evidentment que no, no, ells no podien garantir o sigui que no tenien aquesta garantia de que aquests, aquest servei de 24 hores pogués ser així no? durant tot l'any, els 365 dies si vostè té alguna cosa a dir senyor Gécora, a veure si el respecta o... si el senyor Gécora vol intervindre endavant, senyor Gécora gràcies senyor president eh, a veure senyor Almedo aquest tema que vostè la preocupa, lògicament suposo que tots els presentes entenderan, ens preocupa més a nosaltres i personalment a mi. De manera que jo li dono la garantia fins allà on tingui valor les meves garanties per vostè, que de cap de les maneres se ressentirà la resta de serveis. El que es tracta amb aquestes tres persones que passarien del grup general d'agents a formar part del grup de dispositius és la flexibilitat horària i m'imagino que tots estem d'acord de que quan hi ha una flexibilitat horària precisament el comandament pot disposar dels seus efectius d'una manera més eficaç a més, per si faltava alguna cosa eh, el treball que està fent aquest grup de dispositius els darrers mesos demostren com treballant d'aquesta manera poques persones estan portant resultats en l'ordre de la seguretat, infinitament superiors a la resta de seus companys. Moltes gràcies, senyora Ícora. Entenc que, per tant, procedeix la votació d'aquest dictamen. a Regidors que estiguin a favor. Abstencions? Resultats, senyor secretari. Són més 19 vots, 16 afirmatius, cap negatiu i tres abstencions. Moltes gràcies. Passem doncs ja a l'assumpte número 15, assumptes urgents, no em consta que n'hi hagi cap, i eh, mocions, sí que n'hi ha un parell, de presentades, o més ben dit, n'hi havien tres, alguna de les quals s'ha fos amb una única. La primera d'elles, presentada per, inicialment per Esquerra Republicana i la CUP, entenc que la poden defensar, si els hi sembla. Gràcies. Uh, sí, tal com comentàveu, uh, tant Esquerra Republicana com la CUP havíem presentat una moció que anava al mateix sentit, de tota lògica, doncs el que hem fet ha sigut posar-nos d'acord, no només, uh, no només les dues, les, els dos grups promotors, sinó que jo, agraïnt-ho molt, doncs... Uh, encapçalem conjuntament doncs, tots els grups municipals representats en aquest ple llevat de, del Partit Popular, per tant la llegeixo però que consti que és en nom de, doncs el, de la gran majoria del ple de l'Ajuntament de Figueres. I diu així, els grups municipals Esquerra Republicana, CUP, Convergència i Unió, PSC i AMC l'Ajuntament de Figueres presenten conjuntament al ple una moció en suport a la vaga indefinida i de les reivindicacions dels docents de les Illes Balears. Els docents de les Illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga indefinida que va tenir donar la seva primera jornada el 91% del seguiment. La vaga s’ha convocada contra la política educativa i lingüística del govern. El govern va usar, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota la comunitat educativa i de la societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten negativament l'escola, el professorat i l'alumnat, entre aquestes mesures n'hi ha que deriven del fet que les Illes Balears es situen a la cua de la inversió educativa de l'Estat, atès les polifiscals que pateixen els llencs amb un 48% d'imposts pagats que no retornen, i que ara, amb l'afegitó de la crisi i de les mesures de Mariana Rajoy, afecten a la reducció de salaris, jornades, plantilles, ràtios, jubilacions, acomiadaments, concessió de beques o prestacions a l'alumnat o a les seves famílies. A més d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic de l'estat espanyol als territoris dels països catalans, el govern Bausà ha aprovat, el, ha aprovat un decret, el TIL, que pretén impedir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. La dignitat d'uns docents directors de centre, amb el suport dels seus consells escolars que s'han negat a aplicar aquest decret, ha comportat haver estat expedientats per conselleria i suspès de feina i sou. Cal destacar que aquest programa, el TIL, ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i que el govern va Bausà ha ignorat completament amb l'aprovació d'un decret llei per la via d'urgència. La conselleria ha creat un caos organitzatiu amb un decret imposat, precipitat, mal planificat, sense el consens necessari que necessita tota normativa educativa que es vulgui posar en marxa dins un sistema educatiu. Bausà fa feina per desmuntar un model lingüístic escolar que funciona i que té la val del 87% de pares i mares del curs passat i del 90% dels pares i mares enguany que triaren el català com a llengua a l'ensenyament i, no, i, i no fa front a les necessitats reals del sistema com és el fracàs escolar. El govern usat també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la llei de símbols, la qual el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que atenta contra la llibertat d'expressió i és anticonstitucional o amb el mateix sentit de la llei de convivència. Aquestes lleis pretenen amordaçar les opinions dels mestres i prohibir símbols de Mallorca a les escoles com les quatre barres que l'any 1229 portà la I a l'illa de Mallorca. Per tots aquests motius es proposa al ple de l'Ajuntament de Figueres l'adopció dels següents acords. Primer, el ple manifesta el seu suport a la comunitat educativa de les Illes Balears i a totes les accions que de manera cívica realitzin. Segon, demanar al govern de les Illes Balears que el d'oroïllar de tractament integral de llengües per afectar negativament a la pervivència de la llengua catalana pròpia del nostre municipi i pel fet que la seva aplicació en cap cas ajudarà els alumnes de les escoles i llenques a millorar el seu rendiment acadèmic ni tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, Ants el contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt. Tercer, demanar al govern de les Illes Balears que retiri els abans projectes de la llei de símbols i de la llei de convivència ja que tempten contra la llibertat d'expressió i pretenen esborrar les nostres, les nostres senyes d'identitat comunes. Quart, rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del govern de les Illes Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials. Cinquè, instar el govern de les Illes que torni enrere els expedients disciplinaris imposats als directors dels centres de secundari expedientats. I sisè i final, instar el govern de les Illes a evitar qualsevol acció que promogui la distinció dels alumnes segons la llengua d'aprenentatge i, en general, a la fragmentació de la societat en comunitats lingüístiques. Moltes gràcies. Uh, intervencions del senyor Joan Font, plau. Gràcies. Eh, només volia volia fer un, un petit comentari. Aquí a vegades tenim la, la sensació des de la península de mirar-nos les illes i pensar doncs, que, que, bueno, que en certa manera s'ho tenen una mica merescut, tenen el govern que tenen, si no no l'haguessin no votat. Gràcies. Eh, Sí que diria deixar clar que el, el, el, aquesta reforma educativa i, i els canvis en matèria lingüística que està imposant el president Bausà en els últims temps trenquen absolutament amb un consens que havia a les Illes al respecte. Eh, cal recordar que l'Estatut d'Autonomia de les Illes va ser votat per tots els partits polítics existents, inclòs el Partit Popular, i declarava que la llengua catalana és la pròpia de les Illes Balears i que la cultura i les tradicions són un dels elements identificadors de la societat i, en conseqüència, elements vertebradors de la nostra identitat i que la, la, la normalització lingüística que s'aplicava fins en aquell moment al, a les Illes, la immersió que s'aplicava, també va ser aprovada amb el consens de tots els partits, inclòs el, el, el Partit Popular. Per tant, eh, s'està fent un trencament radical amb el que era la política eh, lingüística consensuada entre tots els partits a les Illes fins al moment i que el que nosaltres creiem que és clau és que la, el s'eviti de, de totes totes que és una segregació lingüística a les escoles. Entenem que la creació de línies, com preveu el, el, el decret, eh, separades per nens que aprenen català i per nens que, que aprenen castellà, i en el, el que comporta això de creació de diferents comunitats segons, segons la llengua, és una cosa que s'ha d'evitar. I també volem fer marcar que això no és una cosa que es produeixi únicament a les illes i de manera aïllada, sinó que arreu dels territoris que compartim la nostra llengua, tots els països catalans, són coses que estan passant en els últims temps. Em, el País Valencià fa anys, que hi ha milers d'alumnes que es queden cada any sense poder estudiar en llengua catalana, tot i, i demanar-ho. Al Principat hi ha actualment una, una càrrega forta contra la immersió lingüística. A la Franja de Ponent s'han inventat una nova llengua per no dir-li no dir català, i que et forma part d'una mateixa estratègia, que és... Em, hem entrebancat els processos de normalització lingüística que, que estan en marxa a, a les diferents zones del país per afablir la llengua i avançant en, en la seva desaparició. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? La senyora Olmedo? Sí, Gràcies. Eh, nosaltres i no hi donarem suport i bé, poder estaríem d'acord amb vostè que tothom té el govern que, vot, eh, que vota evidentment, doncs allà el tenen en majoria, no? les Illes Balears Només dir-li, doncs això, el Partit Popular no va enganyar ningú i el govern desenvolupa una proposta i una promesa electoral o sigui, això ho portava eh, com, a, com, a, com a proposta electoral i el dret al vot és un altre dels pilars de la nostra democràcia no? A Llavors sí que dir-li que mm, bé, a les Illes Balear aquest model trilingüe això ja funciona amb alguns, és o sigui, és, porta més de 15 anys de pilotatge. No és una cosa que el govern s'hagi tret de la màniga d'un any, any per un altre i en aquests centres on s'implanta de forma regular no s'ha vist l'increment de fracàs escolar. Al contrari, molts d'ells estan per sobre de la mitjana en resultat acadèmic, per la qual cosa l'augment que el té el TIL serà una fàbrica, serà una fàbrica de, sus, de suspensos no es veu avalat amb fets. Bé, podria anar-me estenguent, però no crec que, que no val la pena. Nosaltres doncs, no hi estem d'acord i ojalà doncs, tinguéssim el TIL en aquí a Catalunya. Gràcies, com a les Illes Balears. Gràcies. Bé, eh, sí, les afirmacions sempre són, eh, tal i com vostè ha dit, les que es referenten als vots, eh, tenen el valor dels vots, però eh, no sempre entenc que els vots legitimin després a eh, prendre determinades decisions i en qualsevol cas al llarg de tot un mandat s'ha de ser enormement curós amb eh, l'aplicació pràctica d'aquell programa electoral. Eh, al marge de qualsevol qüestió ideològica, al marge de qualsevol qüestió sobre el tema concret de eh, l'aplicació en aquí d'aquesta temàtica concreta, eh, hem de eh, parlar de radicalitat democràtica en aquests moments i de respecte i de tindre molta sensibilitat i aquests dies passats el que s'ha demostrat és que hi ha una gran contestació en les illes en aquest tema concret i entenc que la nostra funció en tant que també representats democràtics és intentar traslladar en aquests altres la nostra sensibilitat i la nostra petició que siguin enormement curosos i eh, tinguin eh, aquesta sensibilitat envers els seus electors envers aquells que no hagin estat els seus electors però que eh, escoltin eh, molt i repeteixo, siguin respectuosos amb eh, aquesta sensibilitat que té la gent i per tant entenc que aquesta és una eh, moció que val la pena eh, votar i eh, enviar per eh, promoure aquesta sensibilitat democràtica. Eh, entenc que cal posar-la votació, per tant, els regidors que estiguin a favor... S'ha de dir que l'urgència, abans. Doncs. Té vostè tota la raó, senyor secretari, la falta de pràctica. Eh, votem doncs, l'urgència, eh, estem tots a favor de l'urgència? No, per tant votem a favor de l'urgència, sisplau. plau. Regidors, que voten en contra. Senyor secretari. S'han de més eh, 19 vots, 16 afirmatius, cap, cap abstenció i tres negatius. Queda doncs aprovada la moció. La urgència... No i passaríem a votar llavors el text de la moció. Regidors que hi estiguin a favor, si us plau. Regidors que hi estiguin en contra. Molt bé, senyor secretari. Perdó, s'han de més 19 vots, 16 afirmatius, cap negatiu, 3 negatius i cap abstenció. Hi ha alguna explicació de vot que es volia fer? El senyor Tinent d'alcalde, el senyor Godoy. Eh, votem afirmativament aquesta moció no per l'aplicació del trilingüisme en els centres educatius, que s'està aplicant en molts centres educatius, sinó pel menys tenyament que fa el govern del PP a la llengua catalana, a l'educació, eh, traient que ja no sigui eh, que sigui la llengua vehicular del centre. Per tant, la seva lluita és, és la nostra, perquè estem ja tips també que aquí a Catalunya hi hagi intents continus que el PP vagi fent eh, que una eina d'acosició com és la de llengua catalana i que sigui eina vehicular en els centres educatius eh, sigui una font de, de confrontació. Per això votem positivament. Moltes gràcies, senyor Godoy. Hi ha una segona moció eh, que presenta conjuntament els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, l'Associació Municipal, eh, Municipalista de Catalunya i eh, que diu... Atès que els pressupostos generals de l'Estat espanyol per l'any 2014 són els que destinaran menys inversió a Catalunya dels darrers 16 anys, concretament un 25% menys i un 62% de reducció a Girona. Atès que el percentatge d'inversió previst per a Catalunya és només del 9,6%, molt per sota de la població de Catalunya que representa el 16, i menys de la meitat del que porta Catalunya al conjunt de l'economia espanyola, que és més del 20%, i atès que des de l'any 99 la inversió de l'Estat eh, s'ha reduït un 75% a Catalunya, que en els darrers anys s'ha incomplert sistemàticament la disposició addicional tercera de l'Estatut que preveia que Catalunya hauria de rebre del total estatal d'inversió en infraestructures l'equivalent al seu pes en el PIB, al voltant d'un 18%, i concretament es calcula que l'Estat deu per aquest concepte uns 3.974 milions d'euros al voltant del 2% del PIB. Atès que en els darrers anys l'Estat ha incomplert sistemàticament els seus compromisos de finançament de les prestacions de la llei de dependència donat que el compromís era pagar a parts iguals 50% a cada administració quan en realitat Catalunya paga el 70%, l'Estat només el 20% i l'usuari el 10%. És per tot això que els grups municipals de l'Ajuntament de Figueres que figuren a l'encapçalament proposen al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, denunciar la situació de manca d'inversions, ofec econòmic i incompliment dels acords sobre finançament aprovats al Congrés de los Diputados, situació que es perllonga des de fa molts anys per part del Govern de Madrid, amb especial incidència en aquests últims anys en què l'executiu ha estat presidit pel Partit Popular. Segon, manifestar que els incompliments en finançament per part de l'executiu del senyor Mariano Rajoy provoquen i aguditzen les retallades en sanitat, ensenyament i altres serveis bàsics per als ciutadans també a serveis públics i concertats de la nostra ciutat. Tercer, reclamar al Govern d'Espanya el compliment dels compromisos de finançament aprovats per llei i els percentatges d'inversió que corresponen a Catalunya. Quart, notificar el present acord al president del Govern, el Mariano Rajoy, a la Delegació del Govern de l'Estat i al president del Congreso de los Diputados. Bé, aquesta és una moció que entenem que eh, en aquests moments en què s'estan debatent els pressupostos generals de l'Estat té tot el sentit, en tant en que en el debat dels pressupostos encara hi hauria, hi hauria la possibilitat de modificar aquests pressupostos i que, per tant, entenguessin eh, i tinguessin en compte una situació que eh, definiré d'una manera la més gràfica que se m'acudeix. Si aquest eh, eh, Espanya com a tal és un tren... Uh, podem uh, fer obres i podem millorar alguns vagons i acabaran sent uh, vagons en alguns casos molt ben dotats inclús uh, alguns vagons poden arribar a ser de luxe però uh, en aquest context uh, hi han motors i hi han les màquines que necessiten poder funcionar per a poder moure el tren uh, si les màquines no reben eh, el manteniment necessari ni les inversions necessàries per a poder continuar endavant, tot el tren s'aturarà. Eh, eh, al marge de qualsevol altra eh, qüestió i de qualsevol altra consideració, el cert és que eh, Catalunya és una de les màquines econòmiques amb més del 20% d'aportació en el producte interior brut eh, en aquests moments i eh, per tant en el moment en la, de la manera en què Catalunya pugui estar funcionant d'una manera econòmicament potent, això repercuteix en benefici de tots els altres que han de ser empesos o estirats amb aquesta direcció. Per tant, repeteixo, el fet de no dotar suficientment en aquest país el que provoca és una mimba dels recursos econòmics generals i només per aquest concepte de pura lògica tindrien que tindre en consideració aquests arguments i jo posaria en consideració dels senyors del Partit Popular perquè hi ha una realitat i una qüestió objectiva que vostès poden contrastar amb qualsevol mitjà de comunicació inclús els més afins. És que aquestes xifres són reals en quant a que ha disminuït enormement i no es compleixen els percentatges d'equilibri entre les diferents parts i per tant això provoca que hi hagi un desequilibri evident. I crec que com a afirmació de pura lògica, vostès haurien de fer un crit d'atenció a la seva gent perquè tinguessin en compte aquesta situació i com a mínim equilibressin per anar recuperant, repeteixo, aquesta capacitat que tenim per a poder ser màquina i a partir d'aquí vostès podrien fer altres consideracions eh? però la primera hauria de ser aquesta que d'un punt de vista eh, entenc eh, totalment pràctic repeteixo és de eh, pura lògica per tant els encoratjo a que eh, votin a favor d'aquesta proposta i per tant puguin traslladar als seus representants que en la fase de debat dels pressupostos es modifiquin i arribin a la ciutat de Figueres, a Catalunya, a Girona específicament, inversions que permetin completar la Nacional 2, que permetin eh, completar totes aquelles altres inversions que estan pendents i que, per tant, resultarien d'enorme utilitat. Eh, intervenció del senyor Joan Font. Gràcies. Eh, el vot de la CUP serà positiu, afirmatiu en aquesta moció no tant perquè tinguem cap mena d'esperança que ara en la negociació dels pressupostos la, la cosa s'hagi d'arreglar, eh, el tren li posin una tercera via, sinó eh, senzillament per denunciar la situació d'ofec econòmica pateix el, el Principat que sumat en el frau fiscal que, que, el, que ens, el que ens tenen sotmesos les elites econòmiques del país doncs, doncs ens té la situació econòmica en la que ens té... Eh, Tornant a la, a la metàfora del tren, nosaltres entenem més que, ens, que el tren se'n va cap a una bifurcació, llavors és, és bastant d'entendre lògic que des de Madrid no vulguin invertir en els vagons que han de marxar cap a l'altra banda. Per tant, la inversió que fan és la mínima, pagaran pensions, pagaran sous, perquè evidentment si no seria li ha quedat molt en ridícul, però no tinguin gaire confiança de que vagin invertint en una part del país que deixarà de ser, de ser Espanya. La senyora Mireia Mata. Gràcies. Uh, efectivament, el sentit del nostre vot doncs, serà també en positiu. De fet, aquests pressupostos aquest projecte de pressupostos corroboren el que Esquerra Republicana des de fa molt de temps ens està denunciant. Uh, al principi, en solitari, quan vam encunyar doncs, el, el, el terme doncs, de, del, del dèficit fiscal, les balances fiscals, durant molts anys vam estar demanant en solitari doncs que aquestes balances fiscals es publiquessin fins que vam aconseguir que es fessin i es de relleu doncs, aquest escàndol que és intentar la mort per ofec de, del sistema econòmic català no és una sorpresa, lamentablement no ho és però clar, veure a sobre el paper doncs, de que només els darrers anys l'estat espanyol passa d'invertir 4.670 milions l'any 2009 a invertir-ne 944 o dir que n'inverteix 944 perquè estem parlant de pressupost i no de pressupost executat constatar que la disposició adicional tercera de l'Estatut doncs és si m'ho permeten la paraula que és molt lletja ha sigut un pur avortament perquè des del 2007, 2007 fins al 2013 que s'havia d'executar cap ni un dels anys on doncs, s'ha acabat fent efectiva. Per tant, davant d'aquesta realitat, la nostra, la nostra opció és votar a favor d'aquesta moció i no només per temes conceptuals, polítics, que jo ara estic invocant, també pensant només amb el tris corredor de la mort que ens atravessa atreveix doncs, per llevant de Figueres i que cada any ens està produint tons morts. Eh, estic pensant també en l'estació de Figueres, una estació del segle 19 que mai de mai consegueix inversions, doncs perquè perquè es pugui millorar, amb aquesta ferida que tenim del pas a nivell doncs que en poc adíf ens diu que no té diners i que no té diners i que senzillament el que ens està dient és que no ens els vol posar. Uh, jo crec que si permeten acabar la intervenció amb una frase que, que, que comença i acaba d'una manera molt grullera, la sensació que tenim és que l'estat espanyol amb aquests pressupostos intenta posar en pràctica allò de que por lo que me queda en el convento. El senyor Caselles? Gràcies, senyor Too. Eh, nosaltres hi votarem a favor, però com, com es pot veure, eh, ja puc dir-ho, vostres ens han ofert eh, encapçalar aquesta moció i em dit que no. Bueno, Miri, eh, tinc la sensació d'estar d'estar fent, fent l'indi. Eh? Miri, aquí hi ha tot un seguit de... vostès tenen tota la rodaa, eh, no? el que escriuen aquí, per això hi votarem a favor incompliments de la disposició addicional tercera, manifestos. Manifestos incompliments ja des del govern del Partit Socialista Obrer Espanyol, vull dir, no, no cal pas que fem cap escarafall. La negociació per aconseguir doncs, l'acord fiscal, per aconseguir l'Estatut, doncs, va anar com va anar i va trigar el que va trigar i el tripartit i va estar treballant i molt de temps. Recordinar els viatges del conseller Castells i de tot el, tot el que va passar. I després, ahir l'As, qui es va a fer una fotografia al Palau de la Moncloa? Convergència i Unió, no? A mi em que vostès, eh, amb aquesta emoció i amb moltes de les actituds a nivell, eh, a nivell del país, doncs bé, això és una cortina de fum, és veritat el que diuen, però en qualsevol, qualsevol moment hi haurà un acord com el que hi va haver com el haver, per exemple, abans de, del tema del MAS, doncs, allò de l'IRPF del 15% al 30%, que al final era més perjudicial que el que hi havia abans. Vull dir, I em sembla que ens haurien de preocupar més doncs, de fer que les coses funcionessin. I no deixa de representar-me certa ironia que avui aprovem aquesta moció, queixant -nos que queixant-nos de les infraestructures doncs, no reben les inversions adequades i és cert que no els han repartit, en canvi doncs l'honorable conseller de Territori i Paisatge es ven de tenir una grandíssima relació amb la ministra de Foment. Vull dir, em resulta curiós i celebro que avui votem tot això miri senyor Toro, li votarem a favor però no ens creiem res de la seva intenció, seva no la seva eh, sinó de la de Convergència i Unió Vull dir creiem que qualsevol dia ens trobarem amb un acord de mínims donant-se la maneta amb el Partit Popular com s'ha fet, per exemple, doncs amb la reforma laboral o amb tantes altres retallades que ens queixem de la, de la, de la, de la, de la llei de la dependència sí, però hem, hem donat suport quantes vegades era fins l'any passat de 10 de pressupostos del Partit Popular no sé si van donar suport a nou vostès. Dir, és clar, avui ens podem queixar molt, però les coses són les que són, m'entén. Per tant, i donem suport, però acceptim aquest to, aquesta ironia al voltant, de, al voltant del tema. El senyor Diego Borrigo? Gràcies, senyor president. Per molt que vostè ha volgut matisar les seves paraules, posem, posem, nosaltres votarem en contra. Com molt bé ha dit el Caselles, Casellas, eh, a veure, aquí precisament diuen des de l'any 1999 de llavors eh, durant set anys del govern del de senyor Rodríguez Zapatero vostès, inclús algun any Esquerra Republicana, donaven suport als pressupostos generals de l'Estat vostès no se'n preocupaven de portar inversions aquí a més li recordaré, els dos últims anys dels govern del senyor Zapatero el ministre Blanco va parar l'autovia a la Nacional 2 vostès Mutis i a la Gàbia, i anaven aprovant els pressupostos. Res de pressupost, mai venien inversions cap aquí. Mai. Per tant, ara no vinguin aquí. Ara vostès saben el temps que estem, el temps de crisi. Aquests, aquests pressupostos són uns pressupostos responsables i realistes, realistes amb la situació econòmica que hi ha. Vostès, que algun de vostès són treballadors públics, per que ve se'ls mantindrà el sou i no se suprimirà cap paga pagadoble. Ojalà molts de treballadors ho diguessin, de l'empresa privada. Eh? això és el que li manté a l'Estat Catalunya és la quarta comunitat per volum d'inversió de foment en l'any 2014 amb un total de 863 milions i mig d'euros és la segona comunitat per volum d'inversions en ports i la tercera en volum d'inversió en ferrocarrils ja que vostè parla de trens i aeroports però més li diré parla de vostè d infraestructures. d'aquesta Nacional 2 que tant es preocupa Miri, eh, en el tram sud ja l'any que ve s'invertiran 9.752.000 euros per acabar les obres del tram Sils Caldes que el senyor, el ministre Blanco, va acabar amb vostès donant-li suport dels pressupostos. Això li diré recalcant perquè és així. Aquestes obres es van iniciar fa més d'un any i s'acabaran amb crisis al primer semestre del 2014. Però a més a més se licitarà el tram Masanet Sils amb dos milions d'euros a principis de l'any que ve. A més, se condicionava la millora del tram massanet tordera i totes les seves interseccions amb una partida de millor i mig d'euros. El tram nord Bé, la senyora Miriamat ha agafat aquest, uh, aquest corredor de mort que va fer servir el senyor Santi Vila, el conseller ara, que per cert, conseller que, que bueno, s'ha posat uh, a fer possible treure els camions a la Nacional 2 i de llavors pues, no hi ha hagut cap acció mortal, Uh, però sí perquè gràcies que hi ha un Ministeri de Foment a Madrid receptiu i que també paga. Si no hi ha hagut receptiu, torn... ara continuen 20 camions a la Nacional 2, perquè recordo que aquestes carreteres de competència de l'Estat, per tant, si l'Estat més no volgut hi haurien camions, no hi ha camions. Però a més a més li diré, hi haurà l'any que viu una inversió de 5.770.000 euros. S'acabaran la redacció dels projectes dels trams Pont de Molins a Guallana, amb 9.6.000, Garrigàs Pont de Molins amb 1.000.000, la variant de Bàscara amb 390.000 i la variant de Pont de Molins amb 480.000 i els trams de Bàscara variant de Figueres a mig millor i Oriols-Bàscara a mig millor que es podran licitar a tot l'any 2014 a més a més hi haurà una partida d'un milió d'euros per les excesos intercepcions de la Nacional 2 a Puntós i Garrigàs i un milió més d'euros per les obres de desdoblament del tram Miladomuls-Oriols per cert l'any que ve a final suposo que l'any que ve podrem disfrutar de Vilademuls Sils totalment gratuït tram d'autopista, autovia tot gràcies al Partit Popular aquests senyors ho van parar, aquests senyors els hi donen el suport l'any que ve, com vostè agafi tot aquest tram de quilòmetres gratuïtament, pensi qui ho ha fet possible tema de les l'any que ve estaran totes pagades totes ha sigut uns pressupostos austers, però que està que hi ha aquesta situació, però tot i així ja ha aquestes inversions poques, és sí, clar, a tothom ens agradaria invertir més però tim, jo també m'agradaria tornar a canviar el cotxe i no puc, oh, hi aquesta situació tinc el que tinc, hi ha el que hi ha, però tot i així doncs miri tinc un bon cotxe, doncs ara crec que tindrem bones carreteres, bones infraestructures però a més li, li seguirem dient més l'any 2014 s'acabaran dos projectes de, amb un 1% cultural un, al Convent dels Caputxins de Figueres jo crec que també ho havíem que tenir en compte en aquesta ciutat i a més a més s'adoptarà de 100.000 euros per la restauració d'una part del Castell de Sant Ferran a més en aquesta província de Girona Medi Ambient augmenta de 75.000 euros la partida prosecutària a 600.000 quina diferència no? amb el TAM de Vilatenim de la C260 que vostès no van voler debatir ple? quina diferència? L'any que ve, bé, en aquest el ple del mes d'octubre, de Nacional la Comuncal 260 estarà exactament igual, perquè el senyor conseller Vila no haurà dit res i no s'haurà fet mogut ni una pedra. Això és el que hi ha, això és el que aquests senyors venen aquí a dir. Això sí que és una vergonya, Lo que estem vivint aquí a Vila tenim. I venen a donar exemple. Dir, eh, jo crec que aquesta moció és només una moció en contra del Partit Popular, una moció indignant, que ja estem acostumats, mm, diguin el que diguin, el govern n’hi ha ja complint dintre les condicions econòmiques que hi ha. Ojalà tinguéssim el que tenia el senyor Zapadero eh, i poguéssim invertir, però realment n'hi ha que s'ho malgastar i altres li donaven suport malgastant aquests diners. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Borrego. A veure. Hi ha algunes dades que em penso que... Vostè ens ha fet un reitgell de comentaris sobre les inversions que farà l'Estat en aquí. Ara bé, del que estàvem parlant i amb enorme respecte és de percentatges. A veure, vostè pot parlar d'un milió d'euros, de cinc milions d'euros o de deu milions d'euros, però sobre la base de que les puges tributàries que es fan aquest any des del govern del PP han de representar 32.870 milions d'euros per al 2014, el que representa un increment en percentatge d'un 2,3% per damunt. Però, en canvi, en percentatge, la inversió que es fa a Catalunya és menys. Això significa que el govern del PP el que fa és treure inversió que correspondria per llei i per pactes a Catalunya, d'acord amb aquesta participació que té en el total d'aquest eh, país eh, i eh, ho detreu d'aquí per a posar-ho en altres llocs. De fet s'incrementa en alguns altres eh, punts de la geografia aquesta inversió. Això és el que no estem d'acord en absolut d'una manera estrictament lògica. Però per què? Perquè un 9% és molt menys del 20, més del 20% que correspondria per a aquestes normatives, per a aquests pactes, per a aquests convenis, del que li correspondria a Catalunya. I llavors la llista que vostè ens hauria pogut fer seria molt més llarga i cobriria tota una sèrie de eh, temàtiques que probablement algunes d'elles serien pagar els deutes que hi han acumulats en la pròpia Generalitat de la disposició transitoria tercera i d'altres conceptes que permetrien que, si vol, inclús la comarcal 260 s'executaria perquè hi hauria recursos suficients per poder-lo executar. Per tant, repeteixo, en aquests moments l'únic que estem fent és plantejar en aquí una moció perquè reconsideri el govern del PP la proposta de pressupostos que està plantejant i incrementi la participació de Catalunya en aquests pressupostos de l'Estat i entenc que d'una manera estrictament lògica vostès haurien de donar-li suport i això els hi suposaria entenc inclús que el com de no estar permanentment seguint unes directrius bàsiques sinó mostrar una miqueta de perfil propi i dir escolteu per anar bé, per anar bé i perquè nosaltres puguem anar bé aquí em de poguer dir-li a la gent que defensem els interessos proporcionalment a lo que correspon. Per tant, repetejo, fagin el que vostès entenguen que han de fer, però era una proposta en aquest sentit de sumar aquesta unanimitat en aquest clam que eh, volem que en aquí es respecti aquesta proporcionalitat, eh, aquesta eh, lògica, aquest respecte en els acords previs que s'havien adoptat. Hi ha més intervencions, el senyor Joan Font? Sí, era per, per, per contestar una mica el senyor Borrego, no, no tinc cap mena d'intenció de defensar els papers galdosos que han fet Convergència, el PSC i eh, el PSOE a Madrid, donant suport a, a, a pressupostos vergonyants, és evident, I, i és més, tenim un segon problema afegit per la nostra economia, que és el, el, el frau fiscal que tenim als preixos catalans i contra el qual el nostre govern no lluita el que hi hauria de lluitar, però el que em sembla indigne és que em llegeixin el, aquest seguit d'actuacions de, de, del govern espanyol aquí a, aquí a Catalunya com si fossin uns regals de reis, com si quin només paguessin impostos a Badilla del Monte i nosaltres no en paguessin. Aquests diners no venen de Madrid i, i són genats a Madrid com si nosaltres no paguessin res. Nosaltres paguem part d'aquests diners, paguem part d'aquests diners que els gastaran aquí i pagarem part dels diners que es dedicaran a rescatar les autopistes deficitàries de Madrid i totes les MS ja no sap per quin número van que van fent allà al voltant és aquesta la queixa és aquesta el que hi ha aquí darrere no, no, no, no es posi a llegir el que paga, evident que paga coses faltaria més que no pagués coses perquè també paguem impostos nosaltres senyora Mireia Mata Gràcies. Jo també voldria fer tres reflexions en torno a les paraules que deia el senyor Diego Barrego. La primera era també referent al tema de les inversions de l'estat espanyol. Jo quan veig les inversions que l'estat espanyol fa a Catalunya primer penso que és un tema doncs, de, de, de total lògica. Jo el que penso és amb, amb l'IVA que jo pago cada dia quan vaig a comprar el pa, quan el compro un llibre, quan vaig a teatre i tantes coses més. Els diners que l'estat espanyol inverteix a Catalunya és una petita part dels diners que jo pago com a ciutadana, com a impostos. Jo, sí, sí, me'l quedo tranquil·la, diguéssim, perquè només me'n no me'n reben una part, no me'n reben en tot, només me'n reben una part, però vaja, jo no penso mai que m'han fet un regal, jo penso en els impostos que jo pago i que estic molt contenta de pagar i encara ho estaré més el dia que sàpiga que tots aquests impostos tornen a casa meva. La segona és fer notar que el que ens ha llegit és una grandíssima llista de projectes si us hi mireu, aquests 944 milions tenen molt poc d'execució i molt, molt de redacció de projectes. Mireu, jo sóc una persona positiva, penso que a hores ja ho sap tothom. Són projectes que ens quedaran al calaix, si és que els arriben a encarregar, que molt dubto, ens quedaran al calaix i els podrem potser executar el dia que serem independents ja a partir del, 2000, des, del, 2000, de, del 2015. Sonia Casella, sisplau. Sí, gràcies, només per fer una reflexió, una sola i de caràcter polític, senyor Borrego miri, jo crec que el país avui té un greu problema, i el té molt més greu que la quantitat de milions que, o que si mig millor vila de molts o que si dos en altres. té un problema molt greu cada dia al carrer ho veiem no? vull dir, estem en un debat que si sobirania, que si serem independents que si l UE que si no jo crec que l'Estat jo ja sé que últimament hasta causa hilaritat allò de la tercera via, no? Dir, hasta fa gràcia perquè ja no s'ho creu ningú, però és que amb discurs davant d'una gravíssima mancança i de no invertir el que està pactat dels 3.900 i escaig milions, doncs què passa? Vostè surten a explicar alguna molt bé que ho fa l'estat a Catalunya, quan el carrer està emprenyadíssim i la major fàbrica de crear independentistes de crear o sigui, de sentir-nos tots agreujats perquè al final jo m'hi sento d'agreujat, és aquesta actitud de venir aquí a dir l'estat ho fa molt bé, l'estat és fantàstic quan finalment només són projectes i finalment s'inverteix doncs, molt menys del que està pactat escoltin. Si entre tots ens estiméssim i volguéssim solucionar el que està passant en aquest país i en el que estiguéssim tots absolutament còmodes, no faríem discursos com el que vostè acaba de fer avui. Francament, senyor Toro, vull dir, ai senyor, senyor Borrego, perquè la situació és molt complexa i venir aquí encara posar-se medalles per invertir mig millor a vigar de molts, miri què vol que li digui. Jo em preocupo molt el plegat, el que està passant i el debat que hi ha al carrer, moltíssim. Eh? moltíssim, l'hi asseguro que moltíssim, i no se soluciona així, se soluciona pactant, se soluciona complint tots els compromisos i fent que tothom se senti bé en el nostre país, en el que hi hem de poder conviure tots i cada dia anem a un extrem més i més allunyat i amb difícil solució, cada vegada li veig menys solució, de veritat. Senyor Barrego? Gràcies, senyor president a veure, començant una miqueta per la senyora Casellas jo crec que, a veure, el, aquest debat que diu, no és quan exemple, avui veig titulars als mitjans de comunicació incitant a la gent sobre el tema dels pressupostos avui, quan surt la primera notícia de la TV3, i la presentadora la primera que diu és que no, Catalunya rebarà menys bueno, escolta, això, això, això no és notícia això és incitar a la gent incitar a la gent, no, no és que és incitar a la gent, a més de calmar, d'explicar les coses ben fetes, el que fan és no explicar. Eh, miri, eh, pressupostos, sí, eh, l'Estat fa pressupostos, vostès encara fan, encara no? tenen prerrogats els pressupostos, l'única comunitat autònoma que tenen pressupats els pressupostos. Eh, jo no sé, senyor Font, el pressupost de Guadilla del Monte, miri, no sé, jo puc prendre el pressupost d'aquí, i, i que li asseguro que els projectes on se queden al calaix és a l'Ajuntament de Figueres i si vol interrobre molts de projectes que s'han quedat i es queden per tant, on el que els queden és aquí ara, que aquests projectes el que jo acabo de dir seran realitat, pot estar vostè, menys segur, menys segur. i en realitat la vivim cada dia però que jo, amb el lloc de feina que tinc escolti, circulo molt i li puc assegurar que la regratera ha millorat molt i jo quan començo que fa trams gratuïts me n'alegro i dic, hosti, qui ho ha fet això? Perquè quan veia que esperaven, també deia, qui ho ha fet això? Clar que també hem vist, hem vist que senyor s'ha passat de tres diputats a un a la província de Girona. Bé, que no sé com han tingut un, però bueno. Uh, L'IVA, sí, és clar que l'IVA, tothom... miri. Però miri, quan jo pago l'IVA, per qualsevol cosa paguem l'IVA, penso que també paguen la jubilació de la meva mare. I li paguen, posem, una pensió que li han concedit un amic meu, després d'una una gran que quasi no tenia... Bueno, pues, amb greus dificultats i a l'estàlia considera una pensió molt digna. Això serveix l'IVA. Em pot dir per què serveix l'IVA que, que jo pago en aquesta ciutat? Quan jo surto de casa i tinc un forat o l'asfaltatge no es regla o la circulació és un caos, per què serveix LIVI que jo pago? O l'impulsió de la circulació? Per què m'ha serveix a mi pagar 100 si euros cada d'això si no puc circular, si no puc aparcar? L'IVA sí que funciona, funciona per pagar tot això. Per tant, jo crec que... Eh, també m'hauria de dir que dia que es fes un estudi d'aquí, com un empordanès, com un empordanesos, quin tant per cent paguem a Barcelona, a la Generalitat, i Generalitat ens retorna a nosaltres. Però, clar, jo com un empordanès pago uns diners i jo no sé la inversió que em ve a la meva comarca. Però, és no el mateix invertir un milió d'euros a la comarca de l'Ala Empordà que a el Baix Llobergat quina inversió ve aquí? Realment s'inversionalment ve tot el que, el diners que jo don a Barcelona, eh, vindran refertits en aquesta hipotètica independent independent? Escoltin, jo com a un bordenès estaré ben representat o totes les inversions seran al, al, al cinturó metropolità? O tins que diem com ostinque cada? Però tact podé que com parlem parlant de tot, de totes les inversions, de on aquí estan fent inversions. I l'intorn no repetir, lo mateix. Si véssim vosaltres posat en marxa el tram d'avui la tenim de la Comarcal 260, no em que el, la culpa és de Madrid. Vostè sap perfectament que no. La culpa és de que no s'estan complint el que l'antic conseller, el senyor Recoder, va mantenir. I l'antual conseller ni ho ha mantingut ni ho ha dit públicament. I dintre d'un any tornarem a presentar aquesta moció perquè la tornem a presentar i estarem igual. I si no... O, o, o que la s'equivoquem, sí, però que no. Que, que el temps ens donarà la raó. Gràcies. Molt bé, només una petita qüestió. Entenc que defensar la postura i les dades concretes des d'una hipòtesi d'una república federal empordanesa reclamant a l'estat central de Barcelona les inversions corresponents, bé, no, no, no té gaire sentit. El fet és que estem donant unes dades molt concretes que no s'estan complint. A vostè li costa poder defensar que no es compleixin aquests percentatges i eh, entenc que eh, és la seva postura però eh, per la nostra part hem de defensar que el... enviar aquest missatge perquè és una necessitat i eh, repeteixo, amb el compliment de tots aquests compromisos amb el compliment de tots aquests acords, la situació d'OFEC que és el que estem denunciant en aquí, no existiria amb aquest eh, nivell en el que s'està patint en aquests moments. Entenc que eh, posem a votació la moció. Els regidors que estiguin a favor. Perdó, l'urgència. L'urgència primer. Eh, que els que entenen que és urgent. Urgència. Els que entenen... No, no, no era no. Els que pensen que és urgent, si us plau, a favor de l'urgència Els que pensen que no ho és en contra Senyor secretari S'han de més eh... Quants anys? 19, 19 vots 16 afirmatius i tres negatius i cap abstenció moltes gràcies eh, ara passaríem a votar la moció com a tal els que estiguin a favor de la moció els que votin a favor de la moció els que votin en contra de la moció resultat senyor secretari Shanem més dineu vots, set afirmatius, tres negatius i cap a extensió. Moltes gràcies queda per tant aprovada i ara faríem un petit recés de 5 minuts abans d'entrar en l'apartat de precs i preguntes.